tardes. Eh, les de Morlues, segona jornada del film Major Eren Fables. Eh, aquesta any hem volgut iniciar servir jornada amb, amb un acte amb un contingut que consideràvem, com als deixant enrere. Ja no només se lleng a la gent, eh, sinó també seriem de un moviment social que és com eh, se, se transmetrà, o si hem de transmetre en llengua catalana dins unes a educatives teòricament llibres d'autoritat i de la coacció co co co co actual. I ara ja entraré a eh, l'acte, però breguem, ja m'ho fa un poc d'introducció de, de, de les llogades. Eh, aquest any també, eh, demà comptarem amb, amb una companya de plataforma tota Cosmosí pues no, per fer un acte per xerrar sobre la consulta i com saber tot, tot, tot això de Catalunya. Dissart tindrem entre de, de antropòlegs doncs, se seran poques pessigolles pel tema de la cultura i intentaran crear polèmica en el voltant d'això. I bé, sinó jo aquesta jornada ha estat, però per cert, els problemes que puguem, que, puguem, que puguem incidir, no? I també hi ha les actualitats com és, clarament, les de, de Catalunya, però també podem veure un altre lloc com, com el Kurdistan. I bé, a centrar en més en més seva. En eh, presentaré aquest aquest tractament que he estava preparant per presentar als serveis de transmissiós català i una presentació lliure, i per això hem volgut eh com, convidar eh, persones vinculades tant en el moviment social, però tambés estudi i la pràctica filològica i, i docent. no sé, eh universitàriament, no amb contar una companya de no, tot i que aquí, per al conjunt de l'Assemblea 200 comitè en no, no, però m'hauria agradat també tenir qualcú de l'escola llibre llib de... i tal. I bé, no sé si ens ha igual fallit com cosa més. Bé, oh, no sé, se m'has marcat un poc l'opinada no? de sí. la presentació. Però bé, dic que, bé, concretant tampoc més, tenim, bé, els doncs de coneixeu tot més o menys, no? Però tenim David Pujol aquí, que és un militant anticapitalista d'així, d'així, uh, d'així. Um, i filòleg català, de, de filologia catalana ah, eh, i, i també és professor de Sotundària, de llengua. De eh, després tenim Iñaki, Iñaki Icait, que és llicenciat en filologia anglesa. Diplomat, diplomat en mestre d'anglès, perdó. Eh, és, és un membre bastant reconegut a l'assemblea de recents i i és evidentment professor de llengua secundària o primària. Diet, tio. Eh, no passa no passa res. diñaki. bé, i el crec que sí que diré bé, però és de la comissió lingüística de de s'espai de presentació, no? Vale. Ens hi costa un poc l'ha dit i Bernat De vegades va de part de no no. I, finalment, tenia Sílvia Suako, que és llicenciada fil sí, sí. en Filologia Hispànica i ara està fent el grau bé, de, de, de Lengua Catalana. Uh, I, bé, com això també és una, és una de les encausades de la conselleria, que, que han patit sa, tota la reflexió de l'Estat per, per defensar una educació més, um, de més qualitat, uh. I bé, com, bé aquí tenim un poc, quasi un, una mesa trilingüe, però ens centraré només en, en la llengua catalana. Així que bé, eh, sense més... Han preparat com les preguntes. No sé si heu vist ja el guardat passant-ho. Eh, ok. Ok. Tenim la primera pregunta, Com voleu fer? Primer cada pregunta per separat? Els he dit totes tres i ja cadascú que vagi contestant. No sé, per separat, no? Pregunta, pregunta no? i no? Molt bé, doncs. Uh, si doncs. sí, ho esperem bé, uh, comencem per la primera. Uh, és que si s'ha d'ensenyar llengua a una escola lliure i, i si s'ha si de fer, com s'ha de fer aquest ensenyament. Uh, si vols començar tot mateix. Jo, sí, sí, o lo comença és igual. Val, començaré jo doncs. Encara que sigui un pocs, tampoc no tens que s'obri un poc de protocol i de la se's convidada. I que estic content des d'aquí, xerrar un teme coms llengua catalana, que m'interessa, me preocupa i sé que lliure que també penso que és un tema interessant. No. Estic content des d'aquí i penso que corregiu-me si me no, jo no he presenciat mai una xerrada d'aquest tipus sobre aranyeu catalana sobre que lliure. Per tant, i segur que soc currat perquè és una idea guapa, i com a mínim nova. I ja que heu vengut i que m'ho seriu el més important que teniu, que és vostre temps, jo tinc un poc de vertigens, esper dir alguna idea nova, interessant, i que com a mínim promogui una mica el debat. I dic un poc així perquè, que a mínim per mi no és fàcil, encara que sigui filòleg català o activista, o, o allí he fet campanyes a favor senyora, catalana o professor secundari, Penso que si t'haguessis lliures, jo l'entenc una, una, una, una mica com una setmana global a l'educació convencional. Llavors, a mi, no sé si vosaltres com ho veieu o com ho veieu, però jo, em faltaven bases sòlides no?, sobre qual, les quals llençar propostes sense, sense por a dir xorrades contínuament. No? Era una mica per mi difícil, no? però bé, com a mínim espero que serveixi per començar amb poc debat una mica ja justificat les possibles estupideses que digui. Uh, a mi m'interessa si toques ser, ser lliure i estar guai quan parlem, sembla molt bé, però pense que també hauríem de mirar, encara que només sigui de reull, si sóc convencional, si sóc pública, si concertada, perquè pense que ja estan a idees, propostes força interessants, ja siguin continguts, metodologies, que certament de vegades són força llibertadores. Encara que el sistema com els permeti sigui molt estret, hi ha escletxes i hi ha iniciatives que paga la pena per mi, penses, tenir-les en compte. També penso que si les propostes que llancem estaria bé que no només fossin aplicables a infants petits, ja que suposo que tots tenim l'educació lliure i en ment, no, no, però penso que també podríem parlar d'adolescents, o inclús l'educació per adults que han estat de vegades fent feina, o inclús, per què no, educació de lleure, que ha tingut gent que ha estat en grups d'escoltisme o el grup d'esplai o com si ho dir, però l'educació en lliure, també pens que seria força interessant. També pens que quan llençem aquestes propostes no ens haurien, o jo penso que no és interessant, o no... caure en propostes que se situin sempre en contextos ideals, utòpics, poc realistes, poc aplicables, o poc factibles. Estic pensant, per exemple, allò que de vegades s'ha sentit de bé, però si un enlot té un pare o una mare i elles, que no tenen televisió a la saleta i llegacen contínuament serà un bon lector. I soma, clar, sí. Si ho tenen, sí o allò de llançar propostes pedagògiques perfectes, meravelloses, precioses, però només aplicables en una ràtios de 7, 8, alumnes per classe. Penso que no haurien de caure un poc en aquests paranes. Jo he imaginat que tothom vol que els seus fills, els seus infants, estiguin el més preparats possibles, siguin els més capaços, competents, tant per la seva actual com per aquella campanya per perquè arribi. Per això doncs, que és imprescindible que estiguin els més formats possibles, els més preparats possibles. I això significa que estiguin preparats formats també en llengua i literatura catalana. Això és ja allò que depotem una mica aquí. Que estiguin preparats formats en llengua i literatura catalana entenc que significa que siguin bons lectors, bona capacitat de lectora, bona comprensió lectora, perquè també tenguin una facilitat d'expressió, tanto oral com escrita. Penso doncs, que això és ser un una bon persona competent i format en llengua i literatura catalana. Ja responem la pregunta que plantejàveu, jo penso que sí, cal que tots els que ens sàpiguen i n'aprenguin, i per tant jo crec que sí que cal que nosaltres els ensenyem llengua i literatura catalanes. Evidentment, quan dic això no vull dir que ho posem de manera convencional que tenim tots en ment, que és com el van ensenyar a nosaltres. He dit convencional un poc així perquè avui dia està molt qüestionat que és allò d'educació convencional. Que hi ha un, de, un moviment de renovació pedagògica força, força potent, el tot tipus d'educació, que siguin escoles concertades, públiques, cooperatives, etc. Tot plegat, hi ha un moment de reunió pedagògica on se parla molt d'intel·ligència emocional, de, de fugir cert autoritarisme, d'aprenentatge cooperatiu, d'aprenentatge significatiu, d'allò que l'alumnat sigui un poc centre, que tot suparteixi de les seves inquietuds, de ser més flexibles amb els compriments del programa. Totes aquestes propostes estan de munt de taula, ja d'assassinament públic, ja d'assassinament cooperatiu concertades. Per tant, llançant altres les nostres propostes, però també tinguem un ull allà, perquè estan passant coses interessants. No? Sobre com ensenyar una mica a escatrar, pens que s'obren molts de continguts diaris que estem ensenyant. Pens que sí. Jo, preparant veure-me una mica aquesta, aquesta exposició, xerrava amb gent més implicada que jo en tema d'educació lliure i comentava, no? per exemple, els modes verbals. Jo tenia un examen, faig un poc de broma, real, tenia un examen d'aquí dues lluites després de vacances, de és molt de verbals. Aquestes vacances que farà avui, estudiar molt de verbals. Pretèric imperfect. Jo cantava, tu, tu cantava, ella, ella cantava, nosaltres cantàvem. Imperfect. El pretèric plus quan perfect. Clar, i m'adonarà, això és util realment? Aquests continguts són necessaris? No els aprendran per, per imitació, per lectures, per educació en la família i les amistats? No s'aprèn ja sense haver de fer un examen, etc. Segurament sí. Segurament molts continguts teòrics, gramaticals, sintàctics, fonètics, etc. són prescindibles. Segurament sí. Però, per altra banda, assegurem molt d'altres no. A mi, per exemple, em van ensenyar català. record un professor que tenia, que no sabia xerrar català. I és professor de català. Em deia Puigol, el jo de Pujol, perquè no sabia pronunciar aquesta jota. I la classe català consistió consistia permanentment durant tots els curs en un text en català, que ja anava traduint en castellà. I algun dies era un text en castellà que ja anava traduint en català. I que no en tenia ni idea de català. Evidentment, d'això on estem avui dia, ha canviat moltíssim, tanmateix però segurament molt de continguts teòrics no s'han d'ensenyar d'altres molt, molt probablement sigui la millor manera per adquirir coneixements de manera sòlida Si hi ha un contingut teòrics i ja ha una mica per acabar que s'ha d'ensenyar de manera més gramatical, quins continguts teòrics, quines regles normatives si sí s'han de i quines no, jo no ho sé les o sigui, realitats que per molt que li donava voltes ho és claríssimment que hem estat cometent alguns errors per a altres segurament s'han d'ensenyar quin sí quin no, jo no ho sé. I volia llançar una idea que que és bastant impopular i segurament jo m'agradaria ser una copinau, però potser alguns pensen que és bastant conservadora, però la crec i la vull llançar. I és que cal que s'impliqui l'acadèmia aquí. Cal que la universitat, els intel·lectuals, o en comates o fora comates, comates, és igual, que aquesta gent s'impliqui en aquest tipus d'ensenyament, en les nostres propostes, les estudiïn... Gràcies. Gràcies les estudiï, les millorin, les contraposin, ens ensenyin que estan fent altres llocs del món que pugui ser útil per a nosaltres, cal que s'impliquin a la Universitat de Ligia de Balears. Fins on jo sé, bé, un exemple d'això, per mi molt interessant, és el sistema de llenguatge no sexista, en el qual hi ha gent que em van engrescar en escriure alguns articles, van arribar fins on van arribar, però la realitat és que avui dia el llenguatge no sexista, la proposta aquesta de femínic com a genèric, Només està sent utilitzada per alguns sectors de l'antigmatisme, als quals jo hi participi i crec, però no està arribant més enllà. No està sent un revulsiu per empenyar cap a la igualtat librement de la dona. En canvi, tenim tota una acadèmia, tot una intel·lectualitat, filologia catalana o hispànica, o sigui on sigui, que està en contra d'aquesta proposta i fins que no aconseguim engrescar aquesta gent encara que només siguin no tant per contrarrestar-nos i ignorar-nos, sinó que acceptin algunes de les nostres propostes o les millorin, o el que sigui, fins que això no passi, penses que serà dificilíssim que el femini com a genèrica o el llenguatge no sexist avanci. Sí. I el mateix amb les propostes de, des, de com s'ha d'ensenyar el català. Perquè m'imagino que ningú se li escapa que com si s'ha d'ensenyar o no s'ha d'ensenyar, o com s'ha d'ensenyar, m'imagino que ningú se li escapa que no sortirà de nosaltres un espai com ara i aquí. Això o sigui, ho ha de fer a que estigui realment profundament format i preparat, que ho tingui ben estudiat, que sabi com se fa a l'altre lloc del món i a partir de tots aquests coneixements hi ha una proposta més o menys seriosa i profunda d'això. No? Fins on jo ja sé, en magisteri, no té cap grup d'estudi, de treball, de l'educació lliure. Fins jo ja sé, senyor que ha estudiat, allò que m'ha explicat és que no ho té. En canvi, però, sí que fa, tenen convenis d'intercanvi, per exemple, universitats de d'editat per universitats. Escoles de nits petits, d'Itàlia, com a Pistollà, que sí que tenen mètodes d'ensenyament pedagògics interessants, que poden ser interessants per a però brut estudi no. Jo dic que així perquè entenc que tota aquesta qüestió de situació lliure hauria de ser com... la visualitza, la veig com un cos en dues cames, una més teòrica i una altra més pràctica. Sa pràctica, la creació de no, jo entenc que hi ha fet una gran passa, però si la teòrica, que, és, que aquesta gent de l'acadèmia i de la universitat ens ajudi a llençar propostes més concreta de com s'han d'ensenyar català, quins, quins coneixements teòrics sí, quins coneixements teòrics sobren, si sí que si no s'implica la cama teòrica no avançarà. Llavors, el cost de l'educació lliure és difícil que avanci. I la darrera idea, és, a part d'aquesta teoria, és el fet que la persona acompanyant en infants una escola d'educació lliure no només s'ha de tenir assimilats un contingut teòric per, en un moment donat, si l'infant que aquesta necessitat o els demana, els pugui explicar, sinó que penses que aquesta persona acompanyat ha de tenir que coneixements interioritzats perquè, vulguem o no, aquesta persona és un model, és un referent per aquests infants. Si, xerra, si no xerra correctament, si no xerra bé el català, aquests infants, molt segurament el no únic referent correcte de la llengua que tindran serà aquesta persona. Desgraciadament, molt sovint no poden ser les famílies, no poden ser les festats, ni inclús avui dies mitjans de comunicació poden ser un referent de model de llengua. Per tant, l'únic que tindran serà aquesta persona l'acompanyant d'aquests infants. Per tant, no només tenint qüestions teòrics, sinó que ja tenir perfectament interioritzats. Això és un poc allò que volia dir jo referent a la primera pregunta. Molt bé, Gràcies, ja estàs. M'ho ha deixat eh? No ho dius? Ah, bé. Me'n van eh? Um, bé, bueno, deu vol anar de l'altra esquerra, sí. Bé, bueno. jo plantejaria un tema d'una manera diferent de, en David i també a l'aventura eh, jo de donar un poquet plantejament de del que tenim en Ono, no? que seria un poc la proposta pràctica. De tota manera, quan xerrem d'educació lliure, el primer que s'ha de dir és que l'educació lliure escola lliure és una diversitat molt ampla, que hi ha min models i que n'hi ha diferents maneres d'entendre-ho, no? Aleshores, no, jo xerraré de la manera que jo ho entenc o, o que s'entén o no. no. Uh, realment, la, la intenció que tenim nosaltres a no. I, i en part de moviments es d'escoles lliures és no ensenyar, sinó crear espais ambients on els infants, per la seva interactuació amb l'ambient, troben uns interessos i a partir d'aquí ells se preocupen per aprendre una sèrie de coses, no? Seria com una manera, diguéssim, natural d'aprendre. Eh? No, per tant, no, no estaríem xerrant de classes de llengua, sinó que hauria un espai on els nens poguessin interactuar amb materials eh, que, que, es, que tinguessin a vore la llengua. No? La, la llengua s'utilitza per moltes de coses. No? Bé, no és que allò de, de separar la llengua per a assignatures, com si fas a l escola ordinària, pues, no, no té sentit en, en, en realitat, no? i menys pues, en una escola lliure. No? Eh, aleshores, aquesta és la visió que hauríeu de tenir vosaltres, vosaltres, vosaltres no no. un ono, allà pues segurament hi hauria un racó per, per aprendre la lectura o per aprendre la lectura, la llengua, però no com, com, una, com una aula on tu fas les teves cal·ligrafies, sinó que hi hauria material i, i això aniria, aniria sortint. No? De, Pues de les preguntes d'ells, dels interessos, interesses, de les necessitats, perquè per aventura s'interessa per un altre tema i, i a partir d'ahir eh, surt la necessitat de, de saber llegir o la necessitat d'haver de, de d'escriure. No? Eh, també s'ha de dir, l'acord que tenim nosaltres amb Nono és que no, no és una escola mallorquina i que la llengua vehicular, allà dins, els catalans, les educadores eh, doncs xerren sempre en català i, i no han de canviar de llengua, ni tampoc quan es xerren en castellà o altres idiomes. Eh, aleshores, els materials que han ha d'haver ja de lectura i això també eh, han d'estar en català. Això és l'acord que tenim. i Inclús tenim també l'acord d'ensenyar als infants una actitud de no canviar de llengua. No? La típica actitud que ens ensenya, han ensenyat a nosaltres de submissió davant de del castellà per allò de que és de mala educació o perquè s'altre de fora i, i no t'entendrà. No? En de, de tenir una actitud de dir que pues és necessari que jo li xerri perquè hi pugui aprendre. No? A ah, pues, no, no, això s'ha volgut eh, remarcar. Aleshores, eh, també quan xerrem d'educació lliure és molt important que eh, l'educació lliure està vinculada amb la llibertat. Tot i que avui en dia n'hi ha una branca de l'educació lliure que està més basada en, en qüestions eh, espirituals i coses així, però tradicionalment l'educació lliure ha estat, ha estat un, un model educatiu per aspirar a, a que els infants siguin el més lliures possibles. No? Eh, clar, quan nosaltres xerrem de llengua en el context nostre, eh, de conflicte lingüístic, de sustitució lingüística, de minorització... No poden xerrar de llibertat, no? Uh, a Voltres vos diuen, sí, el uh, discurs Jorge Campos, no? L uh, o discurs José Ramon Balzá, la lliure elecció de llengua. Que es para la lliure elecció de llengua de seus infants. Però clar, vosaltres sabeu en la pràctica, vosaltres, en determinats moments en la vostra vida, que no teniu lliure elecció de llengua.' Si lo más... Uh, clar és quan tu la segona és la segona rotonda no? la lliure llegació de llengua pot ser problemes no? uh, també en segons quins uh, comerços que puguis entrar, te diuen no t'entiendo no? o sigui, la teva lliure llegació de llengua realment no existe no? Lo que, lo que, el discurset aquest el que vol marcar és que, que pugui haver gent que no ha ajudat d'emprar el català no? i aleshores això redunda en minoritzar la llengua, llevar-li espais eh, que cada vegada sigui menys parlada i que n'hi hagi un procés de substitució. No? Si mireu ara, avui dia quanta gent no, no xarra el català o no l'entén i mirau, fa 50 anys pues, n'hi ha hagut una substitució brutal i qui ha substituït el, el català a Mallorca? Doncs pues, principalment el castellà. Eh? Aleshores, aquest rotllo de ser llibertat eh, pues, no m'ho creiem. No? Desde desde des qué momento, neuen uns dinàmiques socials, psicològiques que afecten a les nostres relacions. Quanta gent d'aquí cambien el castellà quan hi xarran en castellà, no? Quan sap que que que hi pots tu model lingüístic però una persona no lo sapiga. Uh, a això, això és un exemple. En els infants, això també passa més, en, més encara perquè els infants, per aviat, ells no, ve, no no han viscut, no el veuen el problema, m'enteneu? Lo normal és que tu t'entenguis sense gent que té davant i, si, i que donis facilitats. Però nosaltres, per aviat, m'arriota la reflexió de si jo canvi sempre en castellà per facilitar la gent, la gent no necessitarà saber el català, per això no el canvi. Aleshores, és... Això com se menja a dins d'una escola lliure. Manteneu. dir no, aquí se tracta d'enenseyar-los de que no canvin o, o se tracta deaquels facin el que vulguin. Fer, fer Realment fer el que vols. Quan en sent la tele tens lliure lecció. Quan estàs unnim uh, a una escola a bon ha uh, nou que són castellano parlant i un catalan parlant. El català parlant té lliure lecció, Manteneu. Aquí hi ha uns comportaments. També hi ha qüestions psicològiques de eh, el gran grup estira sempre a, a la minoria més feble, no en, en diferents aspectes, en ser modes, en, i això en la llengua també passa. Aleshores, aquí mostràvem una realitat que és un poc difícil, no? perquè hi ha una contradicció entre intervenir i eh, deixar fer, no? el que diuen eh, ara fluir. Aleshores, eh, nosaltres anànomos hem marcat que és necessari intervenir. deixar intervenir perquè som un un, grup, un, un un poble que no tenim la llibertat de poder emprar la nostra llengua com volem, que a més de no tenir aquesta llibertat estem sent atacats des del estat, des de les institucions, ara el estat espanyol, el, el govern autonòmic, des del capitalisme, perquè, fixeu-vos, surt de llengua que, que que el modelo lingüístico que nos ve desde el capitalismo ¿no? eh, también es, es un y entonces, como que no hay esta libertad, nosotros necesitamos defensarnos y, de, y hemos de poner límites, hemos, hemos de protegernos ¿no? yo, mi hijo, quiero que sepa que sea nuestra lengua que, que aprenda lo que nosotros no nos van a enseñar que no faltas pues cambiar de una persona que habla en castellano porque esta persona te ha de entender y si no te entiendes, le has de enseñar has de ser el seu model, que no ets un mal educat per ser xerrant en català, que has de defensar allò que esteu teu, no? Defensar-ho davant d'unes polítiques de la les religió. I això és un poc el context, l'anàlisi que hem fet des de la Comissió Lingüística de Nono, i per això tenim aquests acords. No? Aleshores, hi ha contradicció, pot haver un, un, un punt de contradicció, però és que com se fa això? No? Això? Si ara poséssim exemples, si no fossin de llengua, tothom ho veuria més clar. Si xerresin de sexisme, tothom ho veuria més clar. Si xerresin eh, segurament de religió o d'altres temes, se veuria més clar. Però el tema de llengua, a vegades aquest discurs de Jorge Campos o d'en José Ramon Balzà, el té també gent que ve a, a actes que organitzem noltros, Això mos ho trobam. De, no, que cada uno ve el que quiera, sí, però és que no puc, m'enteneu? Falta, falta anàlisi, no? I això és, és conforme eh, conforme ho movem, aquí paràmetres molt movem, nosaltres, en eh, o no, el mancó, intencionalment, el que volem fer. Després de, a vegades passa que la teoria és una i la pràctica, doncs pues, és més difícil, no? Aleshores, no sé si eh, aturar-me aquí, o si voleu que vos xerri un poquet més de... de possibles activitats que farien a no no envers això, perquè també a nosaltres la nostra realitat és que ara mateix són nou nens i només dos són catalanoparlants a casa seva, diguéssim. N'hi ha que són de parelles mixtes, i són parets xerxes d'una manera i som una altra, però sempre penseu que eh, té molt de més pes llavors el castellà, no? ¿Voleu que vos compti més o...? Sí? Bé, i dos també ara fa poc vam fer una, una assemblea, Eh, per tractar una assemblea pedagògica, per tractar aquest tema, vam veure que era necessari reflexionar, perquè clar, la realitat és que ens posem una escola mallorquina, però el castellà té molt de pes. Eh, llavors, es va plantejar eh, treballar aquest tema en l'assemblea dels infants, d'atur-lo de allà perquè se xerrés, que es reflexionés la necessitat dels doncs, que sabien eh, doncs fer de models els uns menuts, i això va ser una passa, que, que per natural l'any passat no se feia, Uh, també se va demanar a les famílies que s'involucressin més en el projecte, uh, intentar que la gent no tingui tant de problema. N Hi ha gent que, que ha començat a xerrar el català, no? No, que no en xerrava abans i que s'estan veient la necessitat de participar. No? El que estem plantejant també és que s'espai allí sigui de, de, en català. M'enteneu? És com qui ara s'apunta, per dir una cosa molt clara, si això fos una acadèmia d'anglès, i ara en tres 3 que encara que xerri malament s'anglès, entraria diria Good evening, no? I aleshores partiríem d'ahir. Eh, nosaltres noi, també hauríem de saber fer això, no? de crear espais de confiança per a que no és català o no parlant que pugui començar a utilitzar-lo. Eh, aleshores, eh, coses que, que estan pendents. Pues el sistema d'intercanvis lingüístics o de cursos de català, que no és necessari que ho a allà mateix perquè ja n'hi ha altres organitzacions o associacions que ho estan fent i de, també aprofitar recursos. També ens hem plantejat per posar en marxa un, un espai d'intercanvi de llibres per adults, no només per infants, per infants també, per de discos de música perquè és important també la, la música, Pues, a vegades la música en català no, passa prou desapercebuda i la veritat és que n'hi ha coses bastant bones, no? Eh, aleshores, si no ho en determinats circuits de gent que li agrada això, pues no ho desconeixes, no? I és una manera també de per les famílies eh, eh, fer arribar aquest material. Eh, també és important, una cosa que no he dit, Uh, aquest treballen en les famílies perquè la diferència entre una escola lliure i una escola ordinària és que a la escola ordinària s'obre i s'aporta, entren els infants, se tancen la porta i s'hi queden els infants i, i, i el mestre o la mestra. Val? I la feina que fa la mestra és molt, és molt influent en aquestes hores. Però a nosaltres ara no, és un espai en què les famílies anem sovint. No anem de matí, però sí que anem uh, a primera hora dur-los a les dues i mitja a agafar-los i per entorn ens quedem allà eh, a fer conversa. El eh, sol a base, si tenim assemblees i si venen els infants. Ara, quan fem, ara hem començat a fer excursions, eh, fem un anes més. Doncs en aquest espai també és un espai no? I de nou i s'hauria de regir per la mateixa dinàmica. Eh, altres activitats extraescolars que es fan a les hores baixes pues, també haurien de ser així. L'adult intervé molt més allà i, i és important pues, que la gent que es rompi aquesta imatge de, de l'escola tradicional, de que els pares els infants, els i els infants la mollen i el recullen i l'educació és per part de l'escola, sinó que, que tot i que dins de l'escola ordinària això se qüestiona i val, però que està aquest model eh, tradicionalment més assumit i noaltres el que hem de fer és eh, proponar un altre model en què si l'educació és permanent i les pares i les mares doncs també s'han no? i si tenim un model lingüístic també es pereix.. No? Alre tema que hem plantejat en algun moment és fer una festa per la llengua. allà no no i després el que també eh, plantejarem sense publicitat de no, no, pues a partir d'ara marcar molt més el caràcter mallorquí de no? que a'escola. una cosa que no s'ha fet, però que és necessari perquè vegui que a vegades s'ha apropat gent que ho desconeixia. No? Eh, llavors, eh, s'han fet tallers també de, de jocs populars, cançons i això és un tema que s'ha de seguir.s'està per exemple. S'està ensenyant això en els infants, no? s'estan ensenyant jocs i, i cançonetes doncs perquè les tinguin, perquè si a casa no, no, no, no venen de casa, doncs han de venir d'algun lloc, no? perquè si no se, se perd aquesta transmissió. I, i bé, nosaltres anirem fent valoracions periòdiques i anirem reconduint tot aquest tema. No? Això no és matemàtiques i, i a vegades doncs te planteges una dinàmica i no surt bé i l'has de reconduir i així està funcionant un poble. Sí. Jo crec que La primera de tot, si m'ho voleu interrompre, m'ho puc interrompre. Crec que m'estimaria més que no estar seranyada d'altra sola. Bé, jo crec que he vingut en aquesta taula a envoiar un poc en més. Jo, per exemple, crec que aquesta pregunta estava plantejada. S'ha d'ensenyar llengua a, a una escola lliure? Jo crec que llengua ens saben totes i tots des que neixem. Una altra cosa gramàtica, i la gramàtica és la normativa. Han Hem d'aprendre normativa? sobre aquí, sobre el que hem de reflexionar. Hem de reflexionar d'on ve la normativa, qui l'imposa, qui no l'imposa, què deixa de fora, què deixa de dins. Crec que tot això també ho hauríem de posar sobre, sobre la taula, perquè la normativa i qui posa les normes lingüístiques no d'arbitrari, sinó, sinó que també respon eh, els interessos molt, molt clars. Bé, jo, jo de pedagogia malauradament llibertari no, no en sé gaire, però bé, sí que, sí que sé que, que el presentatge de, dels infants se basa en les seves pròpies les motivacions. S'ha d'ensenyar gramàtiques a l escola. sí, però com? Crec que se poden plantejar i no, no, és un espai molt interessant per plantejar propostes didàctiques que se puguin allunyar digamos de l'home institucional. Per exemple, em presciria molt interessant convidar a padrins i a padrines que contin rondalles, per exemple. i a partir d'aquí han establir cer diferents Diferència entre el dialecte de de què podrí, s'altre o a veure si també per exemple, en la literatura, en els contes, en les cançons, poc quan els i crec que a partir d'aquí han ales per tant en, en, en els infants, en les nenes i nins, i que ells mereixen reflexionar sobre la llengua i i sa, i sa, sa, sa mecanismes. Serò normativa, jo com podo veure, no no no mera gaira, normativa lingüística, però la situació actual del català sí si que fa que, que ens haguem de de ferrar a ella, a ella, perquè si no, això és escambum i un charro de Sant Deninès, alta serra, mmm, xerre qualsevol cosa. Ara bé, jo no ho utent tan clar. O sigui, això és... ara m'engafaré no vull no vull ningú que digui que si que si Catalunya fos independent, el castellà també seria llengua oficial. Val? Aquí hi ha diferents lingüistes que, que em dic que, que no, que el català hauria de l'única llengua oficial. Jo me demano, a una escola lliure d'aprendre en català o aprendre altres llengües. No dic castellà, dic castellà, ara, anglès o altres llengües que crec que els nostres infants l'han de sabre. És que res per, per tenir més facilitat en el món. Um, i jo crec que poca hora m'és, més pot dir, però la Carles i l'acadèmia em diuen de llenguatge inclusiu l'acadèmia és la més conservadora de totes, i sobretot en lingüística. En lingüística li, li parles als professors i als d'acadèmia de llenguatge inclusiu i és que te fan befa. Directament se'n riuen de tu. I, i, I estan parlant no de femení genèric, sinó de mm, catalans i catalanes, per exemple, i se'n se foten de tu. I crec que l'acadèmia serà la darrera que s'assumia per molt que l'havien de pressionar, però crec que serà la darrera. que si hi ha un canvi en el llenguatge que començarà per, per la societat. I jo tampoc tinc massa com més a dir. No sé si volem buir amb o... Sí. o què fer. Sí. No, bueno. <laughs> Bé, anem um, passant a... Si teniu alguna pregunta concreta d'aquesta, abans de passar a la segona. Sí, jo, jo vull dir una cosa, arran del que he dit. No, què? Okay. Que clar, jo m'he centrat molt en el tema de les llengües aquí en contacte amb les català i castellà però el que ha dit Anna Sílvia, quines llengües ha de haver-hi una escola lliure? Evidentment, les llengües que interessin als infants. Eh? O sigui, que això ha, ha de quedar claríssim, que si hi ha nens demanant per o s'interessen per tal llengua o tal altra ni que siguis castellà, doncs porta oberta. Ni que sigui castellà en termes de, de conflicte, m'entén? Vull dir, no, ara això ho sentirà qualcú i dirà, ara què diu? pero que han de libertad de, de, de aprender y de interesarse por todo lo que quieran. de gestionar el conflit entre l'estàndard i la variabilitat de la llengua, o sigui, els dialectes, els canvis que hi pugui haver tant, el que han dit, no?, de ideològics que hi pugui be, canvis tecnològics, mm. el contacte amb altres llengües, d'altres cultures, i bé, uh, podem començar per la Sílvia. Bé, el conflit entre l'estàndard i, i la resta de dialectes jo crec que és la conseqüència de, de, de que el català no està fort. No hi ha conflicte entre el sandalús, l'extremeny i el castellà. Mm. Saps, eh, només hi ha conflictes entre els balears el valencià, perquè és una llengua que, que no és forta. El que han de fer és enfortir la llengua a la societat saps, i a partir d'aquí anar, anar rompent barreres. Mm, jo realment la pregunta com hi ha el conflicte entre l'estàndard i la resta. No la vaig entendre molt perquè en els infants tornem a les temes de la normativa que els ja explicam. Que, que feien servir. Evidentment, si sí, les acompanyanyes són, són mallorquines feien servir l'article salat, no? Però què els ensenyava l'escrit? Aquí també hi ha un altre conflicte, llengua oral i llengua escrita. És que tots són conflictes eh, en, sa, en sa llengua. I realment no... crec que sa llengua s'ensenyeu-la. Pues, I quan més la uses, més l'estima. I quan més l'estima, més, més barreres va rompent. I, i crec que també és molt important que els infants veïn que se, se variada d'aquí és igual de vàlida que la variada que se pot parlar a Barcelona o a València i llevar-nos llevar un pot, de, un pot de, de prejudicis lingüístics. Sí, bé, jo he preguntat en un vídeo diferent de tot el tema aquest altres persones d'aquí, perquè jo pues, realment no, no som mallorquí i trobo que l'estàndard doncs, és una cosa prou útil per fer entendre perquè jo quan vaig venir a Mallorca m'ha tocat explicar molt el que et deia i, i hi havia gent que no mantenia segons quines expressions aleshores hi ha recurs a un estàndard perquè, mm. perquè és allò que et fa bé poc no? aleshores eh, aquest eh, conflicte entre la eh, gent que diu l'estàndard el que fa és empobrir la llengua I, i clar, és que són eh, Pues, defensor ultrança de les, les varietats eh, lingüístiques locals, no? dels dialectes més locals, pues, eh, aquest conflicte ve per qüestions tot jo queguin ideològiques no? i denoància, etc. Eh, el que es tracta de que siguenm crítics, no? de que siguenm crítics, que valorem a veure, si fem com ha passat en els castellà? Es el castellà està estandarditzat a la Península o, o a Espanya des de fa molt de temps, i clar, sí que és veritat que la, segurament a Espanya fa 200 anys hi hauria una varietat dialectal molt, molt més forta, molta més riquesa d'expressions, de, de, pues, de vocabulari, i que s'ha anat perdent no? amb, amb, pues, el castellà ensenyat a les escoles i el castellà ensenyat per mitjans de comunicació. No? I això és el que nosaltres no volen com passi a nosaltres en el català. Volem poder conservar tota la nostra riquesa que encara continua viva. Pero, de la otra parte, pues necesitamos eh, ser tan cultos lingüísticamente hablantes per poder eh, dominar una, una variedad que nos sirve para entender. ¿no? Ahora os un ejemplo después, que no lo voy a llevar, porque me ha dicho oh, que es muy bueno. Y eh... eso es fundamental. es fundamental, que tú entengas que has de utilizar una lengua Uh, pues quan estàs a la teva, amb el teu padrí, amb els teus amics, quan estàs en el bar i que tu, si te'n vas de viatge, pues, utilitzes una altra llengua, i punt. I no és cap conflicte, sinó que és simplement saber adaptar-te, no? Igual que si tu ara estàs amb un infant, no et xerres igual que si estàs amb els seus col·legues el dissabte a les dues de la matinada, m'enteneu? I això s'ha d'entendre així. Sí. I s'ha de saber ser crítics quan s'abusa d'una cosa o quan s'abusa d'una altra, diguéssim. No, i punt, bon, no, no veig jo més conflicte que aquest. Eh? S'ha de dir les varietats són importants, són la nostra riquesa, està beníssim que podem saber una paraula amb cinc sinònims, que per en castellà és molt difícil, però tu el saps, perquè en el podes es diu d'una manera, el dos costats es diu altra, saps que a Barcelona es diu d'una altra, a Lleida d'una altra, i llavors damunt eh, vas anar de viatge i jo que sé, a la Vall d'Uxó es diu d'una altra forma. I això es, es, està genial. I en castellà això pues, no tenim aquesta capacitat. Uh, D'altra banda, el, la necessitat de, de, de pues, fer textos que, que superin les qüestions, les uh, confusions que es poden, poden generar. Ara te'n t'embaixen el cabolet i que és un picornei. És un picornei, és això, o això, o això, o això. O són mil coses, no? Per això van haver d'inventar els, els, els noms científics de la flora i la fauna, no? I, de, i dels bolets. Pues és el mateix, N hi ha un moment que les llengües han de ser, ha de ser més, més concrets i per això tenim un estàndard i una, un ús més concret i més, diguéssim, científic de la llengua. Aleshores, jo crec que no s'ha de, de, de barrejar les coses, que acá casa nostra hem de xerrar com hem xerrat sempre, que si anàvem segons quins ambients doncs xerrem d'una altres maneres, que són molt importants eh, per, la conserv per conservar les el seves els fets culturals, eh, perquè tornant a en Jorge Campos pot sortir a defensar el mallorquín, el menorquín, el Vicenco el Formentemse però tot això se defensarà perquè doncs, la si gent d'aquestes illes pugui seguir xerrant així com xerren a casa seva i entre els companys, quan van a comprar, quan van, quan se relacionen. També, si continuen utilitzant aquelles rondalles, aquelles eh, cançons, aquelles, aquells fets culturals que es van carregar d'eixins de vocabulari, que llegeixes i, i que molt de d'epics ja no s'utilitzen. Vostres pensava, els vostres padrins, el vocabulari que utilitzaven, què vols ja no utilitzaven? I això ho podeu Jo a vegades penso, aquesta, aquesta és altra. I, Pues esto eso es lo que no se debe perder, pero eso no se, no se conservará, porque ahora se hacen libros de text en estas variedades, si no se conservará, porque a otros uf servir, porque a otros nos interesa que tema, porque uh, pues seguimos cantan, uh, pues si hacemos un foguero, a uh, aquellos tipos de glosos o si eh de Jim Sjonsky, cosas. Creo que va en a responder esa pregunta. I m'ha passat un poc com a Nacílvia abans, no acabava d'entendre a què se referia. M'he plantejat enviar un correu, o abans, quan deia conflicte, estàndard i dialectes, exactament què ho, a què vos referiu. Però després pensant-te trobar més interessant començar a explicar-ho a partir de confusió que jo crec que hi ha en aquesta pregunta. Si quan fèieu aquesta pregunta o quan la plantejàveu vos referíeu a ser relació entre estàndard i dialectes, llavors la resposta és molt difícil perquè no és un tema resolt i evidentment no es correspon a nosaltres l'educació lliure a resoldre'l. El català, malauradament, té tres, dia, tres variabilitats d'estàndard. L'estàndard de Barcelona, per especialitat de Catalunya, l'estàndard de València, per tots els païs valencià i l'estàndard de Palma, per tots els llibres balears. Llavors... L'estàndard de Palma, que té el primer Sí, sí, jo... La variant de prestigi, vol dir-te. Si tu, si tu si compres... Si escoltàssim, per exemple, si, si, si posàssim tevetres segurament no sentiria com a model lingüístic allò que esgaran a Lleida, ni a Girona, ni a Tarragona, sinó allò que esgaran a Barcelona. Si posàssim, que no ho conegis-te, però si quan existia i hi havia algun programa valencià, llavors escoltaríem el model de Ciutat de València i no tant el de Castelló a Alacant. Aquí vetres encara mira, però si comparàssim Saga de Balears, tampoc no apareixerà ni el ni les maneres de parlar de pollensa, o d'altres pobles, sinó de Palma. Aquest és el, poc el problema que tenim que no passa a altres llocs del món com pugui ser Espanya, o pugui ser a Itàlia, Alemanya, Inglaterra, etc. Tenen un model d'estàndard de per tota la comunitat lingüística, més o menys, en general. Llavors, aquest és problema que tenim nosaltres aquí, que tenim tres models d'estàndard. De Davant d'aquest problema, la proposta més interessant, per a mi com a mínim, la capa cosa és el lingüista Gabriel Viviloni, que diu allò un estàndard composicional. Crear, ara entre tots, un estàndard, un que agafi una mica tot, de tota la veritat i estàndard que hi ha en el territori. Clar, aquesta és una possible resposta es pregunta, que es plantejava, però ja m'imagino jo que no anava molta cosa per aquí, perquè l'educació lliure té molt poca a veure, no? L'altra possible resposta de conflicte entre estàndard i dialectes, estic una mica d'acord amb el que es plantejava, que plantejava Niñaki, és un conflicte irreal, inexistent, atiat només per Jorge Campos i Círculo Balear. L'únic que va calant i, i, i se va incrustant i la nostra manera de pensar. Ells difonen aquesta idea de que hi ha un conflicte entre estàndard i els dialectes perquè l'únic que, que, que pretenen és dividir la catalana, que és una passa imprescindible, per debilitar-la i a partir d'aquí que sigui més fàcil o sigui més difícil el seu aprenentatge que vagi a poc a poc desapareixent. Segons aquesta visió de la pregunta, entre estàndard i els dialectes no hi ha conflicte, sinó que hi ha complementarietat. És a dir, en alguns usos s'utilitza el dialecte i en d'altres usos s'utilitza el estàndard. Això és així una mica arreu del món. Si ens plantejam els possibles dubtes o conflictes entre cometes entre els senglers estàndard que puguin xerrar a o els senglers que puguin xerrar a diversos barris de Londres, clar, hi ha situacions en què utilitzen un model i després consulten els que reutilitzen un altre. Això no és un conflicte, se complementen. I una cosa molt curiosa, no? a Itàlia o a Alemanya, per exemple, sempre s'explica en no? lingüística que un italià del nord o un italià del sud amb el seu dialecte no s'entendrien. O un alemany del nord o un alemany del sud amb el seu dialecte no s'entendrien. Necessiten un estàndard per comunicar-se. Això es, li correspon a l'educació, a escola, ensenyar aquesta varietat estàndard, una, que faciliti la comprensió entre els diferents parlants. O, per exemple, si tracta d'adreçar de un mitjà de comunicació o tracta d'adreçar a l'administració, haurà d'utilitzar estàndard Per molt guapo que sigui una rondalla o una paraula que em sembla que ho s'ha en el fons l'estàndard és una veritat funcional útil en diverses situacions. I en d'altres no, però en algunes sí. El debat seria si sí, l'educació i l'educació lliure és una d'aquestes situacions en les quals s'ha d'utilitzar l'estàndard. També, per, per a mi, desparèntes i aquesta pregunta, també s'ha parlava de ser relació entre estàndard i for informal, no? si a l'escola s'ha de xerrar d'una manera col·loquial, no diria, nom, sí, col·loquial o estàndard. En lingüística s'utilitza molt una manera de funcionar, de separar-se una mica de la realitat i mirar a veure que fan altres llocs del món. Vull dir, aquesta problemàtica no és una cosa excepcional que passa als països catalans en pla, aquí teniu un debat superinteressant. No, això passa arreu del món. No? quina varietat utilitzes a l'escola, quina te comuniques a l'escarrer, com xerres en un mitjà de comunica, comunicació, etc. No? Llavors, si ens allunyem d'allò que ens passa a nosaltres i mirem allò que fan altres indrets, com pugui ser Londres, París, Berlín o on sigui, veurem que allà tenen claríssim que quan estan a l'escarrer xeren d'una manera, per quan estan a l'escola, d'una altra. El llenguatge col·loquial és importantíssim i no s'ha de perdre, és evident. La manera de xerrar directe i col·loquial nostra és evident que s'ha de, de perdurar. Però també és importantíssim que tinguem alguna cosa amb veritat estàndard. Ja ho comentava, Nignac i no de que el català, com diria, com és, que la mallorquia, és, és la nostra veritat dialectal, està en perill. Pot ser sí. Pot ser moltes paraules que de els nostres padrins, no les deim, però això ni molt malament és per una Cupa del català estàndard, com, com diu el Circo del Balear, i Jorge Campos. Això és una fal·làcia absurda, no és vera. Està en perill? Sí, segurament en moltes paraules les estem perdent, però és per dos, com a mi, a mi dos motius. La castellanització, la influència gran tant gran del castellà, per una banda, i per l'altra, que ha canviat molt els models de vida de la gent, que clar, evidentment, tota aquella terminologia d'escamp l'han perdut totalment, gent que, que som fills de pares que vivien a pobles que ara viuen a Palma, evidentment tota aquella terminologia l'han perdut. Però no és tant ni molt manco per culpa del català estàndard ni del català de Barcelona que ens hi posen aquestes paranoies, té, clarament, relació amb la castellanització i el canvi de model de vida. Llavors, una cosa que volia contar, mitja en broma, que ho parlàvem abans, que, que li recordava, és una situació d'un militant de Maulets, un independentista de, de Castelló, de Maulets, que per comunicar-se amb un independentista de Maulets de, de Mallorca, supos que de Pobles, no ho sé, que, marit, que per temes d'organització havien de comunicar, de passar-se un material o el que fos, entre telèfon va anar a arribar a xerrant en castellat. No? Com de surrealista, en divertit també, té aquesta situació. Això no pas, és inimaginable a Itàlia o a Alemanya o altres llocs del món. A Barcelona per... no passa però, per a xerrar que hi ha la gent que no tenia ni idea d'estàndard mm. i si a gent se't pot a xerrar, és que pues, està pues, directament. Per sí, jo, a València també, però a València més per prejudicis, per qüestions més polítiques. Però això no el passa. Clar, no anàvem allà... Ja Clau, TV... oh. també és que altres anem allà i demanen cordona, so ja, però també, tot el major que que viu a Barcelona, crec que també pogan, o sí, sigui, que també es... crec que és les dues bandes, o sigui tant passava, o sigui, crec que també podien tenir una actitud a vegades molt, que diu, ja un dels ficamps oi de vegades a la si persona de so. Saps? Eh. O sí, sigui que però s'exemple que per on David és molt és interessant no, sí, perquè molt, era, sí, era, una persona d'un dialecte que no és ni tan sols un dialecte que ells vincularan a un estàndard eh, i d'un, saps, una persona de, de castelló que segurament aquí a Mallorca no se no parla com se castelló i una persona de Mallorca que a castelló no sentirà mai xerrar mallorquí i aleshores tots dos no s'entenien bé el seu dialecte però tampoc van ser capaços de, de re, recur, recórrer un estàndard per entendre-se, saps? I aquí n'hi ha les dues coses, de o dir, sigui, hòstia, el dialecte no deixeu, però tampoc són cap a de dir, hòstia, pues anem a xerrar sí, Segurament aquell... O... Eh, eh, en Mallorca, pots pues fer un... vocalitzar un poc més, eh? No, ja també tinc una anècota, anant de faner de lloc, a la península, i dormir dins d'una eh, un caig de paipartes, un paig de paipartes, i, i estar s'agimolant com s'entensa. Però, però no van referir-me a la No, Clar, I van fer un moment. Però és sí. que s'ha dit molt bé. Bueno, dialecte i dialecte bon dialètic, dialètic. No ho fos, Molt jove, eh? Tenim 14 anys. Sí, a mi, jo mai he compartit molt aquesta visió o folclòrica o romàntica, no? D'aquella paraula, d'aquell so tan nostrat. El català, o oh, funcional, o oh, desapareix. Punto. Llavors, si desapareix, de, un de, de tebó, que és de ultrar, eh? normal, de, eh, no és un tema dur, puntual. És un tema dur. És duros. Duros, ara, Viu ens acabem de veure que el a normalitat de eh, també es que estava, és estan en el no ho veus ni més. Estava en igual que de la gent en la de darrere. Perquè a veure que és, és un tema dur. Si tu deixit d'emprar una cosa, sigui dins un ben que sigui, Vull dir, és el que em s'ha perd una paraula perquè no s'utilitza. Però, per exemple, ara... Jo, vull, jo volia afegir un altre tema que has No, que has dit tu. Eh, Sequestarianització... I els canvis de model de vida. I també gent de comunicació. Mm. O sigui, dm per exemple... O sigui, ara no sentireu ningú dir cercar per DM3. Ara tant diu buscar. O sigui, I cal, no? Hi ha moltíssima gent que diu cercar. Això sona... O sea, que se xerra català. Però ara és el que s'ha promou per dir buscar. Això és es una selecció d'una de determinada... d'una de determinada factuosa societat catalana per l'Andan d'una altra. Saps que també TV3 també fa un xocat de la light. Sí. Yo, a mi sempre m'agrada molt, és una idea també de, de, de... De, de, de, de... Bibiloni. Aquesta idea de mirar allò que fan altres llocs del món. Si tu què fas? Si us avorriu a l'hora baixa i feis zàping per televisió, que no us recomano ni molt manco, però si ho feis i no mireu a pantalla i només escoltau, veu entrevistes espanyoles, o 1 o 2, a la sexta, a la antena 3, i se tira xerarà molta gent en castellà i no sabreu, no sabreu, en un principi, d'on on viurà aquella persona. Aquí TV3, Canal 9, Pony Vídea, i TV3, sí, quan xerrem en català, se veia clarament un de cada lloc. Això us pot semblar guapo perquè ha dit no sé com ho diuen a que a... vezins, ara molt d'alumnes de, demanen veïns que... Sí, sí adó, això, és... Clar, això pot semblar molt guap romàntic, però no és funciona Això, en els fons... Sí, que encara, que és lèxic, encara és lèxic, encara mira, no? però... El fet que no tinguem un model d'estàndard per una televisió de tots els països catalans, mm. en el fons ens debilita com a llengua, fa que no sigui funcional i ara que ens fa molt de mal. Les paraules, aquestes paraules que no hem de perdre, tothom hi estarà d'acord. Però són paraules que anem d'anar dient en el nostre dia a dia, pues, amb sàmbit familiar, de carrers, amistats... Clar, però si tu te'n vas a Sí, i han de seguir dient-ho, clar. I te'n i sí. te'n vas I han de sí, sí. El que vull dir és això, vull dir, el debut i també vull, dir, eh, vull dir, com quan et mantéig s'estan de... el xerraràs. Eh, quan ets a la universitat i catedràtica, ets una xerrada de 300 persones, tant de bo. No, no, no, no, aquí debat... Ah, si sí, hem d'inserat per un mitjà de comunicació, sí, sí, sí. que és de s'àmbit dels països catalans, eh, per dir-ho qualsevol manera, que són llocs que sempre té aquestes cinc kilòmetres, i que per tant hi ha moltes diferències. Sí, per mi debat complicat, que jo no, no hi estic per entrar-hi perquè no ho sé. Eh, si sí, sí, sí, està. I ja que no hi ha aquesta romàtica, vull dir que és romàntica. I sí. baixar les paraules. Sí. Està clar que no hem de deixar que perdin. Però per mi és debat complicat. Crec com... que no és debat aquest. Per mi és complicat és que, evidentment, si no teniu mitjà de comunicació de tot el territori que la xerra català, només li, per... li correspon a l'escola ensenyar el català estàndard. Llavors, això significa que les escoles per al el serrat, els mestres, o els acompanyants, és igual, haurien d'ensenyar català estàndard. Això és bastant-ho posarà avui dia plantejant-ho. No, una pregunta, però és que s'hauria de xerrar amb català estàndard només les classes de llengua catalana o, per exemple, jo tenia una escola catalana parlant, que la seva única assignatura d'una altra llengua era castellà entre comotes, perquè m'ho explicaven si jo en català, i anglès també entre comotes. Aleshores, català central sóc me l'hauria d'ensenyar a la professora en moment de llengua catalana, o matemàtiques, coneixement del medi, en estàndard, no? sí. O sigui, quan te referixis a l'escola quan hauríem d'enxerar el català estàndard, ho dius, des de català en no la s'assignatura o en general? Sempre. Una vegada més, és molt útil, pens, extrapolar-se a la nostra institució perquè és la millor manera de posar-me ser impermeable dels prejudicis. Estan tan immerss en prejudicis lingüístics, per això que hem estat colonitzats durant segles, estan tan immerss en prejudicis que el més útil, pens, és mirar a que fan altres llars del món. I aquest mateix debat a l'erreu del món no és que no se faci, és que és inimaginable, o si sigui, ja no té una capacitat mental d'imaginar-se aquest possible debat. És evident que a Madrid, a totes les assignatures, utilitzen el Castellà Estàndard. És evident que a Londres, a París, a Berlín, a totes les assignatures utilitzen l'Alemanya, l'anglès, l'anglès, el que sigui, estàndard. És inimaginable. Dir, no, si ja tinguéssim aquí un professor, si hi hagués un que fa classes per i demanàssim, tu utilixes l'estàndard o...? Ja, tu ho t'apareix. És es que no, i somriarà i dir, home, clar, clar que us utilitzes perquè és tan visió romàntica d'aquella peruglota. També, estem enllats, no? Es pot que sigui tan romàntic, no? Vull dir, estem tan enllats... Lloc... De uh. mm. Eh? Sí. Els quals. El que se m'hi pregunta d'això és català estandar, s'ensenyarà jo l'aprendré? Només a classes de, liter... de, liter... de... de llengua catalana? O la professora d'Eugraire qualsevi... que havia donat me classes de coneixement del medi plàstica? També ah, no no ha, no ha de xerrar amb el català de la professió de l'empremia de l'església plàstica. L'ideal, que no s'apacar a l'escola, seria que el es català que de l'estàndard s'hi ha de totes les matèries com es fa a Madrid i a l'arrel del món. Clar. Que després d'aquella mateixa professora ens passivissos, a oh, les carretes xerrarà. Això seria l'ideal, no? però avui dia estem una situació que estem i crec, crec que parc algun professor de l'universitat, crec que no parc. Però crec que tampoc han de ser tan, tan alarmistes, crec que en castellà també se donen les clases en els infants en el no estàndard. Andalusia, estic convençuda que no, que, no, que no parlen amb... O sea, que se fe fean o se fe sean, saps? O sigui, a Euskadi també suposo que tendran les seves... O sea, crec que el tema és, és molt complicat, el tema de... M'agradaria de poder desaproviar si també sexe un de és diferent. En el que ells no? En el que no diga diferent. Aquesta diferència i llavors per mi és enriquí i senyora, si no s'havia perdut No, no, sí, sí. La ja, pèrdua d'aquestes paraules, d'aquests usos, s'està produint en certa manera. Però no tant per un no estàndard, uh -huh. sinó per castellanització, no, sí, sí. o canvi de model de vida, manca de mitjans de comunicació. Per escapitulir el sistema. I estan deixant-te camps camp i les paraules de camp perquè estan deixant-te el camp i un... veure, les, És vero que és una molt freda, de molt. tothom totúmos agradaria que s'enticlesalat i sorrandalles, és és tot... ah, és molt agradable tot aquest discurs, però, però tenim un llenguatge funcional útil per segle XXI, però no podes doblar les pel·lícules en tres, en tres estàndards. Ah, oh, no ja, ha... amb el seu llibre. I ja quan nos mostren a tenen uns, a mi ets que diuen, no no, la ja majoria si no sé què tal, ve dir, no estan gens que volen de què estí invisiors de sa llengua catalana i de les cultures castellana i tal. I és aquí van de bon a bon que pot envuar el discurs aquest que fa... Jo no dic que pugui envuar el discurs que fa aquesta gent com en Jorge Campos i això, perquè partint de gent que d'entrada no és mallorquina parlant i mai ho ha estat, per tant com que un se xerra d'una altra moneta, vengui com xerra, i dic que m'han de xerrar tu, i això ja l'hi fan, per això ja l'hi fan, que s'aporta la s'acredibilitat. Ja. Però vull dir això, que sí que, ha, sí que hi ha gent que no està a favor... D'aquest estandard que tu vols tan normal, acudides tan normal, I tampoc no és que de, de dir que tenen molt clar que xerren la llengua d'arribar-lo. No, I no crec que sigui per temes romantius, està eh? per romantíssim. Eh? Si sí, no, si sí, no, si no te'n... A Tonda, a Tonda. A Tonda, Eh, referent a que heu plantejat que no sabiu com enfocar la pregunta de eh, com si jo estic en el conflicte. Jo quan xerrava-me referint sobretot al conflicte, en això acabem molt de pic de que, que, que pareix que gairebé imposar, per dir que en, en una posició falsa i que la aparició de Mallorquí, o paraules de Mallorquí no hi ha hagut de s'estàndar, altres factors. Ho veiem, sobretot en, en el tema de... Vale, eh, quins criteris se segueixen a l'hora de fer aquest estàndard, sobretot d'on sorgeix i quins objectius es eh, persegueix, no? Ja has dit que hi ha tres estàndards, i és es tres eh, són les llengues de les principals ciutats de cada costa i com a ciutats principals en els econòmics. Per tant, aquest factor important, no? Has dit el estàndard de, de, de Parma. I, i s'imposa com l'ecologi perquè s'ha dit que un poc de la majoria, on doncs. hi més més gent, més activitat i tal, doncs la resta de seguir aquest model. M'interessa molt el tema de l'estàndard composicional perquè troc que l'estàndard, de part de ser útil i funcional, també ha ja ser legítim, és a dir, que, que tots els components s'han de sentir integrats, però trobo que sí que s'ha de, de crear aquest estàndard intentant que hi hagi major justícia entre les diferents eh, parts. I estic segur que una cosa molt polèmica seria l'article salat, però entenem que la majoria dels territoris de part catalana eh, s'amplea cert eh, del cicle doncs ho veuria Però trob que hauria de seguir el principi de, de reciprocitat, és a dir que ara estem en una situació en què nosaltres nos veiem quasi obligades a, a conèixer el vocabulari que els nostres pobles de redons no, no empleem però clar, les universitats o, o les administracions simplement l'hem d'emplear, perquè són un català estàndard i sí que són propis però, la vegada, de, de Catalunya i principalment de, de, de Barcelona. Però això trob que, si de, de València i de, de Catalunya també ha de fer aquest exercici i aprendre, i la veritat d'aquí, igual que a nosaltres, és de allà. Sembla que, se, que és un xicot, que un noi, tal, coses molt senzilles, però, però que, que no l'hem de conèixer se de, se de noi, i la del bat, no? també el xicot tal, i tot el que vengui. I, I sí que crec que eh, des d'un principi s'hauria de prioritzar la mod modalitat eh, local per, per, per, per tenir una base de la qual després conèixer els diferents eh, modalitats. Vull dir, que ja ha ensenyat tot un estàndard, sense conèixer com xerrar les particularitats de la llengua d'aquí Seria... Seria... Seria... Seria... Seria... Seria... I ja està. Va, anya... Va, home, dels temes de si jo m'ho he apuntat abans i dit, sí que és vera que... que quan se va crear aquell primer estàndard català, que és el primer que... Es, que potser se va intentar dur a altres territoris, se va tirar molt de diccionari, de, de vocabulari, de lo que és... Catalunya i no dels altres territoris, no? I això... Uh, sí que ha uh, estat molt criticat, però d'altra banda, tot això ha estat canviant. Darrerament uh, canvia i cada vegada s'incorpora més vocabulari que no, que no des d'aquell original. I el que és important, crec jo, és que a la gent que li interessi aquest tema pues, ha de fer també activisme de la llengua. No? Perquè el que no pot ser és que la llengua es converteixi també en un tema de conversa de bar. Enteneu -ho? quan dic això, el que vinc a dir és que el que no es pot és que igual que se xerra de futbol s'arribin una conclusions de llengua entre quatre que no realment, no, no li falten coneixements per arribar a segons quines conclusions, no? Perquè això és una qüestió científica, no? una qüestió de perquè m'agrada o perquè me ve a... A... a mi ara això o perquè me sona tal. O sigui que és important que si hi ha gent que té un punt de vista crític amb els estàndards i que pensa que s'ha de canviar, doncs, ha de fer activisme i s'ha implicar en, en canviar-ho. No? no basta fer pataletes, etc. Uh, aleshores, jo, cre jo crec que es cal re recapitular a lo que ha dit David abans, no? de que si, si el model estàndard no té un espai en la societat, pues l'únic lloc, perquè no hi ha aquells mitjans de comunicació, perquè no hi ha Uh, no n'hi ha oferta d'activitats cultes uh, aleshores l'únic espai que, que, que, tenen, que, que hi ha per aprendre aquest estàndard és escola. i ahi n'hi ha un bastió de l'estàndard i per això s'ha d'entendre, no? el que deia el abans i les altres assignatures pues, si, si volem que, que, que s'aprengui s'ha pues, de donar el, el més temps possible no? uh, aleshores uh, bueno m'atura aquí, ara se m'ha fugit una, una altra idea que tenia. Però sí que crec que, que, que cal uh, ser, ser pràctics, vull dir, que, que s'ha de tenir... Si, si tu, tu deies, per exemple, uh, com has d'aprendre estàndards si no coneixes el teu? Però és que el teu, teu és el que, lo que lo coneixes, vull dir, és el que comparteixes, i te fa falta lo altre per poder-ho uh, poder utilitzar, vull dir, jo és que ho trobo tan senzill, jo també, la meva experiència ha estat una altra, no? De petits, a casa se una cosa, a la tele xerra una altra, ha vingut a Mallorca a una altra, i jo dic, hosti, fantàstic! Jo ho trobo fantàstic, perquè troc que, que tinc un ventall de vocabulari, d'expressions i, i, i de recursos que és, és genial, no entens? Jo ara demà em de viatge, arribaré a Castelló i faré clic, canviaré l'interruptor i xerraré d'una altra forma, i punt i no, no m'implica no res, me, me pareix genial i poder anar a fer una xerrada a Barcelona i poder utilitzar un llenguatge que no utilitzaràs ni a Mallorca ni a Castelló per fer-te entendre, doncs pues em pareix encara molt guai vull dir, com que també m'agrada saber poder xerrar, poder xerrar anglès poder xerrar castellà, quan xerrava italià i tot això, o sigui, me pareix, i aquest rollo de AMS estàndard perquè, no, vull dir hem de, hem de poder ser capaços d'anar-me'n a Barcelona a poder fer una xerrada i que si no ens mirem en cara d'aquesta xerrada d'aquest senyor, sinó que ens puguin entendre, no? Jo ho, ho veig molt clar. I clar, el que dèiem, en tenir aquest espai on poder aprendre i poder utilitzar això, perquè si no tenim a, aquest espai, no tenim aquesta pràctica, si damunt estem en contra de la televisió, i en contra no sé què, i, i tal, doncs pues, abon, saps, no durs el fill a escola, no li deixes veure la tele perquè no entens i tal, doncs pues abon aquest dia no en prendrà s'estamplar. No? A veure si. Sí, però jo... He Sí. Bé, No? Que crec que... ja ho donen en sa clau de sa recipro reciprocitat. Saps el que t'ho dir? Que crec que ha de sa veure a sa equitatiu que dam, tan... o sigui, sea, jo per jo, jo estic a favor, Vam. Vam. evidentment sí que fos estàndard i però perquè m'han fer polaritzar-me, saps, perquè ha estat, estan en Sobradelà, ha estat, ha estat Saps, perquè ara mateix com estàs català? Està de ferrassa estàndard per defensar-lo. Saps, I el que ha provocat de Círculo Variar, etc. Sí, si vol fer una gent ja, con ella. S'ha llocat a dir perquè aquest discurs sí que ca pot caure molt ràpidament, s'ha de tenir el gonellisme, i és un tema molt delicat, però jo sí que crec que s'estàndar, o s'ha sigui, creu que sí a Barcelona, o a València, o altres llocs, també s'estudia el que tu has dit, crec que, crec que la situació canviaria bastant més. No, és que ho acabes de dir, realment tots els ricosos. Ja, ja, però els ricosos també la tenen. La gent que se mou, la gent que tinc fer per conèixer l'estàndard. Jo me'n vaig a Pallència i vull xerrar com és Pallència. I tu dius una altra paraula el standard, el el que s'estàndard es m'haurà de tenir potència recullant un repoll. Per exemple, a Mallorca evidentment sí que coneixen s'estàndard o València fins i tot. El que passa que molaria, seria guai que també la gent de, de Barcelona fots que, que Així hi hauria molt manca contractivitat. Saps el que te vull dir? A la gent no li... no li... sé. No li...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 es llapis que, i et diuen dius no, es llapis, es llapis, ja, ja no entes que es i se'l ja utilitzàvem així. Aleshores ja està, ja ho has explicat i ja ho saben. I crec que a vegades l'estàndard s'utilitza per moltíssimes coses que no són necessàries. Per exemple, en la xerrada de seguit, no, per mi no tens perquè no abatojar l'estàndard. Saps? En la Universitat de Barcelona sí, però no. És sí, perquè no dirà segons quines paraules que qui nosaltres segons ells no tenen. Però millor el eh, s'article i mos i ses terminacions verbals doncs les, les seguiràs dient com tu perquè corre i corre i corro i corro i, i t'ho passis d'acord i t'entenen, saps? Aleshores per mi s'està... és a dir, mentre te puguis fer entendre no... saps? Que faria com una mistura. I s'estan ací, però... Bueno, saps? Menys. I, I a mi aquest d'això de segons quins actes ho vaig a la supera ací... Bueno, doncs no, mentre t'entenguin està. Per mi, eh? Jo vaig plantejar un poc aquesta pregunta no? perquè he de matre aquí la pregunta que ha sortit finalment més escampada per la primera versió de la pregunta tenia prevista, que era quins diferents entre estàndard i dialectes, però jo vaig plantejar perquè crec que quan m'ho referim a com varia la llengua és... no l'he dut més a mi local no? en, en quant a el que anem comparteix que aquí hi ha un altre nivell que s'entrecreua també, desfet, no? I és que ara, avui, nostra societat, hi ha una diferència entre la llengua que xerren les autoritats no? i la llengua que se xerren, a nivell de terreny. Aquí, eh, en, no sé, per això el cas paradigmàtic en aquesta direcció és l'article literari i ensalat, no? que s'ha volgut convertir en un conflicte territorial quan en realitat és un conflicte, és un conflicte desfet de que de fet, se xerra per tot als païs catalans en l'article salat. No? I és un fet que l'article salat és el que s'amplea a nivell de, carrer, nivell de carrer, i en canvi l'article literàri és el que s'amplea més en, en, en entorns més cultes, més científics, més literaris. No? Per això s'ha dit l'article literari de cap i la fi, no? I, no sé, quan plantejava la pregunta volia intentar incidir un poc en tradició, no? de situació en una socialitat sense generiquies, uh, això, eh?, un català culte i un català col·loquial, no? Se si estándar entenc que si ha existit, ha existit precisament per, si per comentat, no? Perquè una persona de, de salses i una persona d'amor s'han de poder entendre sense cap problema, no? Però, a la vegada, veig aquest, no, que, que hi ha aquest, no, com aquesta espècie de girequipsació, no, d'aquesta separació no, entre el que és l'oculta i el que és el col·loquial. No? Dir, que, que tenim aquesta polarització feta i, i jo me demany, perquè no he llengua i no ho sé, no, si és necessària aquesta, aquesta, aquesta polarització de la llengua. Um, dit això, també he dit que després vam fer aquesta fugitó no, de, si m'ho deixes veure, que no m'ho sé uh, Aquest afegitó... Ah, no, s'ha preguntat abans. Sí, van fer-se afegitó ideològic, de contacte amb altres llengües, pensant amb exemples concrets, no? Per exemple, quan deia els canvis ideològics, precisament ja van hem comentat, no? El conflicte aquest d'esfemení genèric, no? Això és un fet, que s'està intentant promoure això, però d'altra banda els, defens, els, els, els acadèmics no estan seguint. No? I aquesta qüestió, aquesta pregunta eh, també he intentat. Bé, a de fer-se parada i no tot junts, però eh, s'aprèn la base d'això. Uh, també, per exemple, de, de contacte amb altres llengües, me, la vaig fer aquesta part a pensar en els exemples islanders. Fins fa un par Islàndia, Uh, sempre que apareixia un, un aparato nou o el que fos, si en enlloc de fer el que fa molta llengua és que és agafar la paraula de llengua original i, i adoptar-la d'una manera d'una altra, més canviada no, a Islàndia el que feia l'acadèmia llengua islandesa era inventar una paraula nova basada en les paraules que tenen. Molta gent islandesa amb això no hi va estar gens d'acord, hi va haver moltes protestes per això, perquè en enlloc de dir Uh, no sé, eh? no m'ho cap exemple concret, no? però hi, hi, no? hi havia aquest de, en enlloc de, de fer l'aposta no? per adaptar les paraules de les altres llengües a la pròpia, inventaven paraules noves a base de l'ajuntat diferent paraules. paraules. No? I per això, no? Deia, uh, per això feia aquest èfasi amb espontat amb altres llengües a altres cultures, perquè sempre tu donaran paraules noves que en la teva llengua uh, uh, realment no les tens, i has de fer alguna cosa amb elles, no? has de fer alguna cosa amb elles. I realment en lògic tampoc insistiré més perquè ho han dit també, no? Perquè han dit no? paraules que se perden perquè els han deixat d'emplear i en apareixen de noves que sí que han més, no? Per tant, no hi faré més. No? Només fer aquest atl·lariment no? perquè ha hagut un embull lògic, perquè donades meu desconeixement, vull dir, des el nostre desconeixement, d'estrès que preparava preguntes, cap d'estrès era filòleg, ni molt més. Per tant, era, era difícil intentar acabar de concretar les preguntes. Això, no sé si voleu afegir-les lo que heu dit, si, si deies, ah mira, ara comentes, vull això. No, oh. jo volia dir, -me, que això també passa amb el català, per exemple, d'un exemple és el tuït. Perquè hem de dir piulada", piulada, no? O sigui, s'acadament diu piulada, però piulada no és el que, no que diu sí, de, de fet, s'han si d'entendre, saps, el molt més còmode dir tuït que una no piulada. Per perquè és que jo hi ha coses que m'apareixen un poc... No sé, un recercades. O sigui, sea, i en sols neurològiques em passa el mateix. O sea, piulada. Va bé. Puta jo. Sí, sí. No sé si més útil, o oh, si m'interessa més seguint el debat aquest, o passar a següent punt, però volia contestar també, jo no, coneix, no conec els casos d'Islàndia, però això recomenda és un poc mateix que passa aquí, no? Aquí quan apareix un aparell nou, apareix evidentment el ego d'origen d'aquell aparell, que són els seus anglès, i de software, hardware... Nosaltres, quan jo ja anàvem a escola, ja dèiem mouse, la ratolera un mouse, no? Aquestes paraules també en... el subjecte també en eh, molt anglès, no sé això, s'utilitza Ses... paraules en anglès, i a poc a poc este MCAT va proposant propostes en català. Moltes triomfen i moltes altres no. Molt lloc, el coses que un broma abans, o eh, la piulada, llavors un tuit, una piulada, aquesta no triunfa, però d'altres, quan programari i maquinari, hi en de dir, i Aquestes sí que s'utilitzen a mínimes universitats, a l'àmbit acadèmic. El rotolí ha triomfat claríssimament, això sí. Uh... A mi aquesta pregunta m'assemblava genial, eh? perquè penso és una pregunta que dóna per debatre, té una si fos una cosa més concreta dalt, el debat de cristal pot ser més encorsetat, però així ha donat peu moltíssim de debat, per tant, que no ho hauria canviat, m'assembla genial. Uh... Jo, si de part en què creixeres tu, oh? Que, ho deieu, que jo també penso que l'educació inicial primer s'ha de fer en dialecte, no? hi havia un guadens... Sí, putzopa. Sí, en... És que jo ara tenc una línia. Era una petita lectura amb lletra lligada. Putzopa, putzopa. Allà s'ha de fer perquè és útil i és funcional. Les qüestions que pot ser a finals de primària o a principis de secundària ja s'hauria de començar ja. Quan s'educo a ser lliure, l'edat que sigui, s'ha de començar també perquè és útil i funcional per a ells. Estic sí, d'acord també una cosa que s'ha dit i crec que no era una Sílvia o Perellant un dia que comentava que és molt important quan es fa un estàndard que sigui composicional perquè tots els parlants d'aquells territoris se sentin identificats amb ells i se senten com el propi. Allò que passa aquí que veiem l'estàndard, no? si fos de Barcelona com una cosa de fora de la nostra illa, és un problema que tenim. Evidentment hem de crear un estàndard que nosaltres ens sentim com una part de la nostra llengua i tan natural tant com qualsevol altra. No? No hi ha, en aquest cas, jerarquia. No hi ha jerarquia, sinó qüestió horizontal, però diferents espais, Sóc col·loquial, formal, no es que un sigui més guai i s'altre menys, és es... o sigui, diferents àmbits. Uh... Sí que, per exemple, crec que la Núria comentava, si fas una conferència, doncs, t'invies situacions... Jo penso que sí, jo penso que una conferència aquí, evidentment, no, perquè hi ha molta família, però universitats la universitat, per cas, o davant 300 persones, és molt prudent i recomanable fer-ho. Cadascú fa el que vulgui, evidentment, però jo ho he fet. No? El marc de la diada, que saps que hi de València o gent de Barcelona, clar que sí, és, és útil, no? A la universitat, que és una situació més formal, se sol fer, no? I és que està bé i no hi ha cap problema. I ja per acabar, eh, crec que així, jo no subestemiria el discurs del círculo balear. Jo penso que el círculo un grup buscle espanyolista amb mig batxa, és igual, però... Algunes de les seves propostes sí que calen, estan ben pensades i sí que fan molt de mal. Encara que tu puguis votar, no sé què, o sentir identificat amb les idees, aquella idea que se molla per allà, que tu llegeixes o te en el bar, o en els dinars d'anar al que no haurem de sentir moltes d'aquest tipus, calen. Jo penso que calen, si hi ha ja les respostes que i van fent mal. Eh? Jo sí que no sé si aquest rellonallisme és català de Barcelona és pancatalanisme, l'amic de la nostra és Barcelona i el quan bueno, és que ja no apareix per enlloc, en aquesta invasió d'espais, saps? No sé Però això falta de coneixement. Si un pas que el discur que no m'agrada pugui... que no m'agrada quan tinguis idees de l'estàndard és que el punt d'un cada mínim, un fa 15 anys o 20 anys que ha estudiat l'altre, saps? Que darrere 20 anys, vull Okay, s'han no. monetitzat més <laughs> i s'han incorporat o podint p'altre a aquests, de, d'estandards. De, de no? de, de de de de Clar, que abans no hi havia mitjans de comunicació en català, si jo balears no hi havia, <susurra> no havia metres, no hi havia diària de balears, no hi havia mitjans de comunicació en català i en Mallorca, i llavors no hi havia català estandards aquí, perquè ningú, perquè no havia utilitat per un tant. Claro. Que... És que... Això, el problema de... El problema de, lo, de lo sempre. El català és que no té un estàndard, un estàndard fort, però, per exemple, si m'ho fixem, amb... jo crec que sí que, que, que l'estàndard sí que és bastant massiu. O sigui, en les cartes català no, perquè és evident, o sigui, necessitam un estàndard perquè si no s'anirà... Però això, so, el so cartes castellà, per exemple, jo crec que és molt de fet, o sigui, tu xerres d'una determinada forma, saps? i s'altre que te determinat trets vegetals o, o socials, ja directament tu a teu cervella te diu, aquesta és de casa més base que tu. I això passa molta vegada, ara, eh? quan qualcú diu, eh, uh, per exemple, Aiga. Directament no pensarà que aquesta persona sigui una catedràtica, i això ho fa, fa l'estàndard. Saps? Te fa dir que aquí hi ha una varietat bona i una dolenta. Aquí, en plaça bona, està dins l'acadàmia. La resta està fora, està marginada. I això sí que passa amb l'estàndard. Però és que català és particular, perquè m'ho de ferrar ell. Eh? Saps? Perquè si no ho sé, Però és que crec que l'estàndard... El, el veig bastant... bastant per parellós pel classisme que, que hi ha darrere. Perquè és el que he dit abans, en el principi ho o sigui, qui tria? Perquè això sí i perquè això no, amb a quina interès, no? amb a quina finalitat. Saps? I crec que ho de reflexionar, això. Sí, sí, sí. És que és molt complicat, saps? És un que jo ho he dit, crec que té més preguntes que, que respostes. I crec sí, interrupció, que si ho promets que abans li ha de ser el que ha en Bernat i en David després, no? Que tant ha de ser l'ha de ser d'inclusió o ha de ser és dir que, evidentment, gran part de bons sorge és qui ha d'aportar els acadèmics però que a l'hora de, de, de, de formar lo els propis pagans han de poder-te dir nostra, també, no? Però, de, de, que, evidentment, per al costat acadèmics, són aquestes autoritats no? que, que, que, que com acceptem perquè tenen coneixements, tenen coneixements sentílis, tenen coneixements, tenen coneixements no? uns estudis que els donen més arguments, els deixen més preparats, per, per, per prendre aquestes decisions de com de Però això no ha d'escloure que la gent pugui dir la -se seva no? com ha de ser aquesta llengua relacionada amb la resta de, de, de, de, del poble, de, de, dels països catalans. Eh, sí. No és el cas de l'estàndard, però el, el cas de la situació actual de, de la català no entenc que és, que és normal, no? perquè el que explicaves és molt útil. Però volia un poc reforçar la idea que, que vas dir ara, que, que deies, d'això de, del clàssic. No, no, però hi més coses, hi ha més elements socials. I ara eh, pensava en la, en la meva pròpia experiència amb el castellà, en aquest cas, en, quan vaig arribar aquí, no sé, tenies set de set anys, com que... Va haver de revisar la meva manera de castellà en aquest cas per no fer per un, per un costat renom psicològic i que això fos eh, la primera impressió que, que donava de, de qui era jo. No, és a dir passa en prejudici que normal, normalment ja ja construint eh, construït el que és la gent que veu d'un joc particular del Uh, doncs, no sé, crec que és un tema important a, a revisar, no? a pensar com, uh, no sé, pensava en, en particular Mallorca perquè, um, per exemple, trobo que a Barcelona o a, al Principat en general troba moltíssima gent que, que pels seus uh, drets físic i tal uh, són, no sé, parlen català normalment i pot suposar que, que d'Ara Índia, d'Amèrica Latina o d'allà on sigui, no? però a Mallorca encara no tenim aquesta situació. Allà quan trobes una, una persona que, no, que parla català i, que, i, i la mires i diu, si eh, aquesta persona no és d'aquí. No? Hi ha, com, hi ha un, no sé, una cosa que hem de construir i crec que les, les persones no català no parlant tenim una, una, feina, una feina que hem de fer allà també per, per trencar aquesta, aquesta barrer, no? aquest mur, que, aquest mur que, que està construït encara a Mallorca i que a Catalunya potser ja s'ha trencat un poc més, no? Però, no sé, també faig autocrítica en aquest sentit, però, però no sé, per construir un, un poc una idea en aquest sentit. Això és l'anècdota que en que en Gui... que, en Gui, que en Marcel explica en el concert d'en Guián de fact, no? Que aquell va en el bar i diu, eh, què desea vostè? I diu, jo vull un variat i un tassó de mi, I diu, o t'ho eh? pensava que eres negre, no? I no, no se pot ser negre mallorquí, no? I diu, ja, però aquest tema de, de, de s'ideologia i tot això també... Això és tot psicològic, no? I heu de tenir en compte que el que passa a el o i el que passa en català no té perquè se ser el mateix. Tu pots venir aquí, a Mallorca, i tenir un una gent d'una altra banda i, i no se tractarà com si fossis... Un, un murcià, o saps què és el que fan els el castells, un murcià no sé què, jo soc de castelló, i quan et diuen, i tu de on ets? Jo soc de castelló, i, i, i ho mostres. I el, no, no, jo sóc de, de, de Lleida, i què diu que és de Lleida és de Lleida, i què diu que és d'on sigui, un, ve un, hosti, aquella francesa, jo sóc de Perbinyà, català no parlant de Perpinyà, bueno, serà el més orgullós de tots en, en la sala, m'entén el que vull dir? Jo no, no ho veig, i tu aniràs a Barcelona i t'ho diràs tu què és? Jo mallorquí. I, I això la gent se reafirma en el seu dialecte o en el seu... un català no parlant sempre, crec jo. Ningú se sent, de se sent de segona categoria pel seu dialecte en català. No, no, no conec aquesta persona. Jo sí que conec la poeta en David, ah, hi ha una variant de prestigi que és la ciutat i després hi ha una variant més prestigiosa que és la dels pobles. O sigui, i aquí sí que trobam una simetria. I bé, una persona de Solle estarà molt contenta perquè, perquè xerrarà Solleric o una de Felianitz, però sí que tothom pensarà, mira l'art de poble, i això sé sí què passa. Passa, jo m'he passat de fet. Saps? No, moment, eh? no, clar, clar, que m'haurà passat, o sigui, crec que aquestes simmeties sí que... Claro, un tema... Però això també pot passar també entre el castellà i ah. català. Tu xerres en català et de poble, claro. i, i si xerres en castellà no, m'entens. Vale, però això et estàndard. No, no, no, no. Clar, no parlen estàndard en català, no, no, no. tens el tracte típic del català, això és el mateix. Que no tens el tracte típic de, de, de, de la variante estàndard aquesta de, de, del mallorquí, podríem dir. Però que tu podries xerrar en, en català estàndard, segons quin ambients, i dirien que aquest és de poble. Saps què et dir? Sí, que no, que no has utilitzat el català però no, però... això és una qüestió més senya de la llengua, és una, de, de la llengua pròpia si no és una qüestió d'una societat jerarquizada i tal, però que no els exemples tu aniries segons quins ambients i, i xerrant català estàndard i dient valla mierda de mallorquin saps? perquè això passa saps? i no estaries utilitzant cap dialecte jo veig així sí. Uh, jo volia comentar, bé, seguim-me un poc, crec que queda una pregunta, però... Per crec que l'hem sí. contestada, ja s'han preguntat. Sí, que també l'estim tropitjant per tot, tot. però... Ja, no, jo volia comentar sí, que... Sí, per, que... per això no té art, per això no... L'estam contestant. contestant. La... Com afrontam el bilingüisme social i l'aprenentatge? El bilingüisme. Oh, sí, la xerrada del bilingüisme. Una altra cosa, una altra cosa. Però, sí, abro un parell. Jo volia comentar una cosa que, per fet, penses que és molt complicat, no? I és clar, un entrevistador llibertari rebutjant tota autoritat. Vale. Per clar, quan és, aquesta autoritat és acadèmica, és humanicitat, científic, és, és, és científica, també és complicant, no? Pot ser que ho estiguem qüestionant aquest, d'aquesta manera, qüestionar sempre es pot qüestionar, no? però deslegitimar que aquesta manera tan dura, no ho sé. No? Ja em deman, per exemple, si estigués parlant de geografia, de ciències de, de la Terra, també ho faria d'aquesta manera. O passa perquè és lingüística, tal. No ho sé. Uh, ja no, tot, no cal, vull dir, no cal és teoria i ja teoria pedàmica i teoria no pedàmica. Però... I sa ciència és etorbotviarcal, o sigui, sa ciència no és que sigui, o sigui, sa ciència la fa a una determinada persona, no és que tot sa ciència sigui bona, jo crec que l'hem de criticar. A llabres radicals que no o sigui... poden criticar i a llabres radicals que parlen més teàrios sí, te te Bueno, però un Jorge Campos no és un No, menys, menys, menys, menys, menys ha filoles que són científiques també et diuen que, es, que, que el valencià i són dues llengües diferents O sigui que n'hi ha, eh? no? No, no, no, no, no, no sé que n'hi ha O sigui, sí, són i, un, i, per, per, sí que n'hi ha també O sigui que tot això... Sa, per això, l'acadèmia no és una... No ho no sé... Un referent que m'agrada no no en el sentit L'acadèmia... La, la, la, la però... Sí, eh? bueno, si jo volia comentar que, que com a l'Acadèmia sempre s'ha de qüestionar, sempre s'ha de criticar i sempre s'ha de debatre. Si no, no saps evident ni on hi ha cap qüestionament en aquest sentit. L'únic és que són científics, hi ha gent que en sap, no? rebutja tota l'autoritat. No sé si en aquest cas se li podries comptar i parar els ment, que res per aprendre, no? i després a partir d'aquí mil debats. Una cosa que comentaves ali en el tema d'integrar, que t'anava parlant, que ja em penses que passa molt, ja vaig veient a Sa Pobla ara, ja hi ha més o menys al voltat d'un 30% de gent que ve del de nord d'Àfrica, de, de Marroc, del Mont Berber, i aquesta gent sí que s'integra sí perfectament. El català són bilingües, el català àrab, el català Berber, i y después, según quién, si se mueve un, un poco y comienza a castellano. Pero la gente viene de la lengua de la árabe, que pasa es que es flipando. Y tú, Sílvia, es complicado, yo, no, yo, el tema de la esclesismo estándar, es complicado. Yo, tú ponías un ejemplo de claro, cuando tú sientes una persona de aiga o, morido, o de muerto, estas palabras, lo que notan es que aquella persona no ha estudiado, no sabe hablar correctamente, i si no ha estudiat sap es que no s'ha correctament, però suposant que aquella persona ha hagut de deixar d'estudir després per posar-se a referència. No molt difícilment una persona que, tingui, que, hi... que hi hagi estudiat, que tingui secundària o alguna carrera de diplomatura, segurament per molt col·loquial que estigui a l'àmbit familiar, avistats, dirà, me he morido, això no? Una qüestió que, que tràssica passa i no se corregeix, no? Poden utilitzar mil barbarismes per frase i a ningú li correrà mai i a ningú escuta no els poes, saps, idò? No. No, no penso que sigui tant, que l'estàndard sigui classista, sinó que entenem que s'ha de parlar correctament, allò que entre tots considerem que és correcte, sobretot els no, acadèmics considera que és correcte, i qui no fa, pressuposant que és que no ha estudiat. Però és que sols ser així. Però que això és el classisme. O sigui, pensar que, que, que per haver estudiat Parles millor com una altra persona, jo el meu padrí, era codi analfabet i parlava perfectament. O sigui, però perfectament, m'ho entenia i te puc que parlar en català més bo que és meu. Saps? I el classisme pensat que perquè no ha estudiat, no? És que estudiant al fons... que, que, que, que... Què ens aporta? O sigui, això, és que jo crec que és clàssimament intel·lectual, en el fons, és pensar que tu parles, mi, parles millor que la resta però per, per, per, no és un atac contra tu, és un tu genèric. Però crec que i això de parlar bé o parlar malament, que està bé que està malament, o sigui, no sé, és, que és com a tot molt hem vingut, per això dic que la sociolingüística apassiona, però m'apassiona perquè no trots les respostes. Ha, ha. Puc, saber allà, puc saber per allà on són, però em fa, fa qüestionar moltes coses. Anem tancat tons, si vos pareus passava a ser darrere, no? Qualcú vol dir més? El teníem... Eh, a to la que ha dit... En David, el de la sèciex, el rebutjat de l'autoritat... Va conent i ho va molt bé, i va dir que l'única... Era així, però no com a crec que sigui mutable el que digui, no? però sinó no, que ho va dir molt acceptadament que l'única autoritat que acceptava era la de la ciència sempre i quan aquesta n'hi hagués encaminada a la justícia, a la llibertat i a l'igualtat entre les persones, perquè com poden veure un dia la ciència no és una cosa neutra, vull dir, la ciència de fet estan empleant per cada vegada explotar els territori, les nostres vides i la tecnologia, per exemple, clar, com la ciència no és neutra per com mos condiciona. Per tant, sí, vull dir, acceptar la ciència com una cosa racional i com es pot dur una millor lliberament, però sempre sent crítics eh, amb qui fa aquesta ciència, amb quins objectius, no? I jo trobo que, que es construir la ciència entre totes passa ser més interessant i treballar més just que deixar la evolució de la ciència a unes, quantes, a unes quantes, no? en això insisteix, no? que, que és, un, és un procés de, de formació personal i col·lectiu integral a tots els nivells, no? Vull dir, si volem eh, lluitar per una llengua justa i equilibrada entre totes hem de conèixer llengua, hem de conèixer gramàtica, hem de conèixer lingüística, hem d'estar de, allà, no podem xerrar sense el seu coneixement. Passa amb la llengua, passa amb la pedagogia i passen tot. Per tant, sí, la ciència, sempre i quan, si us previsem a passar a la serrera pregunta, com afrontar el bilingüisme social de diglau si el presverisme passa per català en l'aprenentatge? Tornem a fer la ah. si mesa. vol complicar tornar a darrer en este moment. Eh, com afrontar el bilingüisme social? A veure què anava això. A mi tu poc més... O jo, jo dic ser llibre, sé el que sé, més centrat més en el tema filològic, que és allò que més puc, puc aportar i més puc aportar, i més altres coses. Uh, una vegada més la pregunta tenia un punt que a mi m'ha deixat anar, no? I el bilingüisme social, que és allò que sempre explicam que el bilingüisme social malauradament no existeix, és un parany, és altres moltes trampes que ens tenen preparades i que hi seguin no cap... És una situació ideal, utòpica, però meravellosa, preciosa, perquè el dia a dia veiem que és mentida una mentida, una trampa, com estaran preparades, no és així. Uh, sempre veiem que la gent català no parlant, la gent que té aquesta llengua, per el nostre cas català no parlant, però arreu del món passa igual, Si gent de la llengua pròpia, minoritzada, s'ha d'aprendre la llengua que ve de fora, dominant, que té tot el mitjà de comunicació, tot el poder, etc. Uh, Evidentment, quan nosaltres aprenem aquella llengua, perquè posen al pla, encara inclús vale guai que no aprenem el nom d'un altre, hem ser conscients que l'aprenem mitjançant guerres perdudes, segles d'opressió, de, de minorització, de persecució, de pedagogia molt hàbil d'imposicions. No és que lliurement, ara diguem, Ah, mirem, n hem, n hem ajuntat tots i decidint per de castellà una mica. No va parellar aquesta cosa. Va ser guerres que van perdre, imposicions durant segles, les escoles, etc. I amb iniciativa que tenim avui dia es pati així com el tenim. No va ser lliurement. Moltes vegades, ara ho estava dient, recordava de farà més o menys uns 10 anys una gran polèmica que va haver quan estàvem a la universitat, perquè aquell discurs del rei Juan Carlos, el anterior, que deia allò... Nunca fué la nostra lengua d'imposición, si no lo encuentro. A nadie, nadie se le obligó nunca hablar en castellano, fué los diferentes pueblos que la cogieron voluntariamente. Se aconseguía, no? Que era un discurs que llavors mos va rebentada per tot, perquè dèiem, hòstia, teniu aquí un quadre penjat, i els sens i busques, de com se torturava els infants perquè prenguessin el castellà a les escoles de Mallorca, i aquest tio mos està que van a tots, que de bona voluntat, varen decidir un bon dia com a aprendre castellà. Clar, això és es molt feridor, molt, i tenim ja a flor de pell que no, el bilingüisme social no existeix, és un parany i és mentida. La sociolingüística sempre s'explica que aquesta qüestió del bilingüisme sempre s'utilitza aquella metàfora que suposa que molts ho hem estudiat de la sala d'espera, no? el bilingüisme és com una sala d'espera d'un aeroport, posen per cas. Per tant, mai és una situació permanent, sempre és temporal, que durà o la seva substitució lingüística, la seva aparició de la seva llengua pròpia, o la normalització, que és que és la nostra lingua pròpia vagi assolint els diferents àmbits d'ús. De vegades que hem estat parlant del tema de... Ja aterrant un a més a ensenyament, l'ensenyament. De vegades que hem estat parlant sent crítics en la immersió lingüística dels principats de Catalunya, al CRIA, a algunes escoles, que en Núria comentava una que, que se feia immersió lingüística, el decret de minins, sempre de vegades hem dit que no, immersió lingüística no ha funcionat, ha fracassat. Clar, és una, una, molt, una frase molt dura, i clar, jo ho, ho heu pensant molt, dic, clar, té una petita trampa, no? Si immersió lingüística, l'ensenyament 100% en català, ha fracassat, si d'ell esperàvem que, a partir de l'ensenyament 100% en català, el català aniria recuperant tots els àmbits d'ús de la llengua. Clar, si és així, lingüística ha fracassat. Però aquí és debat, per aquesta frase m'ho us debatre si s'educació se, se, se lliure o convencional, és igual, l'educació a partir d'elles, hem d'esperar resoldre tots els problemes socials que hi hagi i que seran molt complexs. A partir de l'educació s'ha d'acabar amb el racisme, a partir de l'educació s'ha d'acabar amb els prejudicis lingüístics, a partir de l'educació s'ha de resoldre la situació dels català. És molt agosat esperar, aspirar, que a partir de l'educació s'ha de resoldre tots els problemes socials, lingüístics, culturals, econòmics, etc. Per tant, clar, si marxar ha fracassat, sí esperà amb això. Si no, llavors no ho podem dir-ho, pens. Si marxar lingüística, resumint, ja diria, que és imprescindible, però no suficient. Amb ella no n'hi ha prou, però sense ella no hi ha res. Si la lingüística és impossible, que si ciutat catalana s'organisqui. Pot ser que l'educació ens hauríem de plantejar, no tant que el català vagi agafant diferents àmbits, totes les àrees o llengua vinculada, això ja s'hauria d'anar per, per suposat, no sinó que potser, mitjançant l'educació, hauríem de trencar un concepte que molt t'ho tiren en sociolingüística, que és normes d'ús. Les normes d'ús són aquelles pautes que ens diuen que davant un negre em deixarà en castellà, davant d'una persona per amb parella estrangera em deixarà en castellà, davant d'un desconegut a les ciutats em deixarà en castellà, o si volen llegar a un discoteca em deixarà en castellà, si, si és una persona no parlant que ens en castellà, ens de deixar en castellà. Aquesta norma d'ús com ens diu que això ha de ser així, aquest és el nostre entre cometes o fora cometes, el nostre gran enemic, no? No és tant xerrar sempre català. Algunes escoles, centres d'ensenyament o espais que són petits com a guetos, allò és facilíssim, Però el que és interessant és xerrar en català. Hi ha gent que està no parlant, gent que té altres colors de peix, altres llengües, altres cultures, altres llocs d'origen, altres aparences. Allò és el lloc que és realment interessant i important. No és tant sempre xerrar en català, no estan totes les signatures en català, sempre s'acompanyar d'una escola d'educació lliure, sempre en català, sinó sobretot inculcar, ensenyar, trencar aquest enorme durs, no? que els nostres infants creixin poden d'enxerar en català gent de diferents colors de pells, diferents llocs d'origen, diferents cultures, diferents situacions econòmiques i diferents lliègues. Eh, això fa, fa, fa real, fa, fa, fa verdader, la frase de que es el català està en no perquè vengui gent de fora, benvinguda sí, evidentment, sinó perquè el català de parlants no l'utilitzem però és que és important. A més a més, aquesta norma d'ús, que diu que deixarà en castellà o en, en castellà parlant, està farcida i carregada per judicis lingüístics. Se sap, perquè hi ha estudis que demostren que és prou 90%, és 95%, és a dir, se pràctica totalitat de gent que viu a Mallorca t'entén xerrant en català, ja i deia que no, però la immensíssima majoria t'entén. Per tant, no està justificat entrar una botiga on no has mai i desconeixes si ni ja m'ho xerren, i com es saps i ja els saps, adreçar-te a xeranta en castellà. No és necessari. Per tant, ja per resumir el tema del bilingüisme, diversitat lingüística que hi ha a les Illes i l'educació lliure, pens que eh, l'educació lliure perquè jugui un paper actiu en aquesta lluita no, cap a la diversitat, cap la riquesa, que és lluitar pel català, cal que hi hagi immersió lingüística, cal que l'assenyament se, se faci en català, que sigui un català de, de qualitat, necessitem que la persona que acompanyi tinguin coneixements, comentant la primera pregunta, no sé si ho recordo, elevats. No? Sigui, serà el model i referent molt segurament l'únic que tindrà aquell, aquell infant. Per tant, aquell infant ha de sentir català, però també ha de sentir català de qualitat. Perquè pot ser la família que s'ha de en castellà, pot ser el mitjanç d'algú que això sigui en castellà. Per tant, seràs únic. és important. També és important que se trenqui aquella norma d'ús que diu que s'ha en castellà cap un castellà no parlant. I una altra idea, Penso que és important intentar que l'educació lliure, els infants, reflexi el lloc mateix que ho trobarem després en al carrer. Perquè és l'única garantia que aquell infant interioritzi i vegi com a normal xerrar català, independentment de origen geogràfic, d'aparença física, econòmic, cultural d'aquella persona. La darrera frase és que entenc que s'ha muntat una mica aquest debat perquè hi una preocupació per ser llengua catalana. No, no sé si m'acabar, però... Entenc que si ho demotem sobre la situació lliure i la llengua catalana és perquè sap que hi ha una preocupació per la supervivència de la llengua catalana. I pens que la situació ja sigui lliure o convencional, per ella tota sola ni ara ni mai podrà resoldre aquesta qüestió de garantir la supervivència de la catalana. I, pens que això ens corre a mitjans de comunicació, els activismes, els sindicats, els col·lectius, els gent del carrer. Pens que mentre hi ha justícia, desigualtat i que els països catalans previsquin iniciatat espanyol. És impossible garantir que si catalana sobrevivirà. I això tot el que li dic. Bé, jo, si ben em preu d'ordre jo ratific el que li té David. No, no he de comptar res de del que ja s'ha dit. No, només m'identifiquen això, I jo com a pare, el que tinc molt clar és ser el meu fill, quan quan el veig que canvia de llengua i tal, pues, l'intenta explicar, l'intent recordar, dir tu estàs a Mallorca i no tens perquè Saps? Jo entenc que ells volen aprendre i volen saber, però que també me preocupa pues, totes aquestes normes que ha dit David, que mos les han imposades, des de petits, que mos han dit mentides, i jo, doncs, pues, pues, faig una, com una vacuna. Jo li dic, tu no tens per què canviar de, de llengua, o sigui, tu estàs... Que teva i ha de ser un model, has d'ensenyar de, de i ja està perquè m'ha preocupat molt, preocupa molt que veig jo com els meus fills ningú xarri en català mai que no veiem la tele mai en català ni, eh, perdona, ni mai en castellà, ni xarra ningú ni padrins, ni llaios, ni mare, ni pare ni, ni, ni mitjans de comunicació ni coses d'aquestes com pues, aprenem molt ràpidament del castellà i dubt que, que això un els un... infants que estan parlants ho facin igual, no? Perquè la que tenim dins del de nostre voltant, pues no la és la mateixa. Jo es te mandarà molt mal, molt poc mal de, de... Sí. Bon dia, oh, vale. <laughs> sí, bé, jo no sé, jo donque diré si me ho aquesta taula de ficar més preguntes o ficaré més. Llengua Ehm, tinc vehicles el català, de la societat en català, per jove. Eh? Però que fem amb, amb el castellà? Demà no? O sigui, viu una societat, bé bueno, no, vivim una societat i hi, hi ha hagut llogues oficials. Hi ha una part de la població molt important, que són, són dels nostres, val? Que, que parlen en, en, en castellà que, que, que faim, com, com afrontar... Vale, sí, ja, ja me diuen, no, no és molt dur i tot això, això estic, estic de col. Però com ho gestionem d'una manera, diguem, de de, de... de la superestructura? Si volem que el, el català tinguis el, el lloc que li pertoca. Com ho gestionem? Ja no ho sé, eh? Eh? Ah? Sí. No, no, no, no, no ho sé. Bé, sí que ho sé. Però no sé si... Bé. Hombre, aquí... Eh, se pot xerrar, ja? Sí, sí. Aquesta, no, aquesta pregunta que diu una Sílvia és molt interessant perquè tinguin dos nivells. Però no, el món de l'activisme, que mos hem mogut nosaltres fins fa... fins 2011 diguéssim, que tinguem molt clar. Les lluites associats se fan en català, perquè tens una anàlisi fet tant tant. tal i llavors arribem al 15M i te vas a la plaça d'Espanya i et diuen en espanyol o en castellano per favor i dius però a veure, què, què no? que més no tinguem que això va passar no? sí, sí, sí. I, això, passa. això passa, va passar ¿sabes? tu ho sabeu, El cercles de Podemos d'aquí de Mallorca s'ha hagut de votar si se podia utilitzar és català dius, la iglesia, la iglesia sí. Podemos no hi ha Mallorca en alguns cercles sí. tamé no, aleshores clar, això és una realitat això és una realitat que, que existeix i aquí el que ha faltat és pedagogia, no? La, clar, la visió que de molta de gent eh, que, que ve de fora és que els catalàs és una cosa de desadministració, o és una cosa dels mallorquins, o, i que els castellà, doncs, pues, ho entenem tots, no? I, I per la nostra part no hem sabut arribar a aquesta gent. I és aquí a ONCEDP un treball de pedagogia, que no pareix repel·lents, i, i, i alhora, o sigui, facilitar, facilitar. Però també s'ha d'explicar quin és el nostre problema. No, a mi una nina, una erlota que va per als nostres local no va dir un dia, se nota que tu hijo no, no hableis nunca, eh, nunca en castellano i tal, i com si fos un problema. No, eh? Digo, hòstia, aquesta erlota li d'explicar mil coses, m'enteneu? Ahi, ahi, això s'ha de... O sigui, no que, de, de, que de fer margint ningú per, per no xerrar en català. Que no pugui estar aquí perquè no sap xerrar en, en, en català, o perquè no pot entendre. Això ho d'assumir. Jo, per exemple, quan tu et vas a una reunió internacional, que ja sigui del, del que sigui, allà diuen, Amen, és que no, no tenen anglès, que és normalment el que s'utilitza. Qui no entén anglès, aquí? It tot es junta sense tot desast espanyol, que són una, normalment, una colla de, de gent que no sap anglès, i pues, po, se podrà un allà i va radiant, i va radiant. I és francesos o els italians, que són també de la mateixa tribu, poneu pues, un que va radiant. I això és normal. Però si és en, en català ja no és normal. Menteneu que vull dir. Diu, però, home, xaran castellà que entendran tots. No, per què? perquè perquè estavem en Espanya, perquè totes aquestes qüestions ideològiques, i aleshores va ser necessari de que ho fèiem així també, de dir a la plaça espanyola, per favor, si algú no entena el català, que vingui per alguna mà. Però aquesta pelota de poder xerrar en català. I començar a normalitzar-ho. El que passa que jo ho trobo així, que clar, l'analisi és aquest, de dir, si estàvem en Espanya, doncs s'ha espanyol, l'espanyol. Això acaba de ser això. Necessites resposta. No, és, jo penso com tu també, però he eh, de posar la resposta. Hòstia, no m'han polèmissat. Bé. En <ríe> David, pots posar. Jo no, sí, la pregunta eh, bueno, que fa és que fem el SoCastellà, si ja, és veritat que me, la, me la molt i la relacionaré amb el que en David, que si creem que sols l'educació pot canviar un problema que és estructural, és el nivell, no? I si bé no tens la resposta exacta del que fem el castellà, Uh, sí, que, sí que crec que el que ajudaria, el que seria clau per a pogués haver un equilibri, fos que no només l'educació uh, intentés ser lliure i, i justa, no? o sinó sigui, que ha de ser una cosa integrada a tots els nivells. Estic xerrant d'economia, de, de relacions, de, de, de, de política. És a dir, si tots aquests aspectes que conformen la nostra vida, ja. no els gestionem de manera horitzontal i basada, um, la millor felicitat, diguem-ho així, de la col·lectivitat, aquesta psicologia també s'extrapolarà a la llengua. No? Vull dir, si, si un barri, eh, per ell mateix, gestiona els efectes de, de de del seu dia a dia, també cuirà aquesta consciència eh, envers la llengua i aquí d'intentar concluir davant que no hi pot haver dins el mateix territori dues llengues en, en, en el mateix grau grau d'ús, bàsicament perquè físicament, especialment i temporalment, és impossible perquè no se pot xerrar 50% d'una llengua al 50% dels temps. No passa a cap lloc del món que, que, que una persona xerra en un idioma i salta en un altre constantment. Per què? Perquè no és no, no no pràctic. Per tant, jo crec una de les pares també seria desmuntar aquesta superbrada igualtat que, que, el bilingüisme, que, que planteja el bilingüisme social. No hi pot haver una, una una igualtat entre, entre, entre llengues dins, dins un mateix territori. Sí que podem xerrar a la vegada d'igualtat econòmica, d'igualtat de participació eh, política, d'igualtat de, de, de, de gènere, que a mi ara pugui ser un poc conflictiu dir -ho. Però en termes de llengua, s'igualtat igual, ha de ser entre, entre territoris, no dins un mateix eh, ter territori. Dir que dins un territori és molt complicat que dues llengues puguin coexistir de manera natural, perquè sempre hi haurà una llengua dominant i una dominada. Per tant, crec que l'únic camí realment perquè els catalans, en el nostre cas, obrevisqui i, i sigui sa, és que realment hi ha una paulatina substitució i, ja he de la banda de l'aparició de sus a castellà a, a, a territori cat -cat -cat -cat català parlant. Això no vol dir castellans, no pugui xerrar castellà, anglès, arameu o el que sigui, clar, clar que pot xerrar. Però ha de tenir la consciència que per que hi hagi un social, el català és la llengua vehicular social. No pagues a casa amb el familiar i tal, però pels fets socials, com es comprometen a tots, han d'haver consciència que només pot ser una la llengua. Ivan David. I jo també miraré a contestar, donar a la seva opinió sobre la pregunta que, que llançaven en Sílvia de si senyora Govincolás és català, què fem amb el castellà? Pregunta, un punt de, el principi de la resposta és fàcil, no? El castellà s'aprèn en el carrer, s'aprèn col·loquialment, coloquial, inclús un punt vulgar, que tampoc no passa res, guai? S'aprèn en mitjans de comunicació més formal, perquè de 40 canals, qui tingui televisiós, de 40 canals igual 38 en castellà, per tant, la variant formal l'aprèn o la premsa o la ràdio, per tant, cap problema, fàcil respondre així. Però ha una cosa que pot ser màgica, aquella pregunta que a mi ja no marava, i és que, què vol dir? Que, que hi ha gent que no sap xerrar en castellà a Mallorca? Que, vull dir, jo, jo, a la nostra escola passava, no? És que deien que, és que hi ha qualcuna lot que li costa xerrar en castellà. Què vol dir que li costa xerrar en castellà? Que fa una era un poc més balà, que ha de dir, Laura, Laura diu, Laura, això no sabe, no xerrar en castellà perquè si és així, per, una, per un so i un pel·liu de manca de precisió lèxica, que s'acorda que no és molt precís, li fa un parell de sinònims, li pot un poc de de lèxica, si és així, vaja, benvingut ben, ben, sigui que és xerrar malament, no? ja m'hauríem i xerrar anglès d'aquesta manera, que és castellà. Només estem parlant d'un so o dos sons, cel i poc CCI explicativa, que la fan poc xar-xar, en poc menjar de xar i però en general, i tant que saben, i molt, Clar, a això no, no? perquè és, que, és com si en castellà no saben sabem xerrar castellà si fan un o dos sons d'una altra llengua. Mentre que nosaltres xerrem el català constantment, ple de barbarismes, interferència fonètica des castellà brutal, i no passar res. I no m'és no qüestionant si és que no sabem xerrar català. Pot ser, moltes vegades, jo sempre vaig veure amb l'escola, que nosaltres, el professorat inclús, si l'onat que no sap xerrar de vegades xerrar millor castellà, que es el professorat català. Vull dir que, i tant, només per dos tipus de sons i alguna paraula que se li escapa, fan un barbarisme o una catalanada que deim xerrant en castellà, i és, memo és memorable, jo encara record és rovellador d'en Pere Joan de l'any passat, i una, una altra que m'han contat que, que va dir fa dos anys, i és memorable aquell barbarisme o aquella catalanada. Cada dos tres frases en veim quinze i no passa res, no? És, un, és un prejudici, una manca d'autoestima cap a la nostra llengua de dir no és deixarà castellà, perquè fa un so a dos. Això és un màxim pecar greu. No i tant, que en saben deixarà castellà, en saben, tothom en deixarà castellà. Mm. Jo me'n recordo la primera escola que vaig estar fent feina, un barri de vivero que tampoc no és... No és on voleu soledat, és un lloc que és tradicional. Allà, els alumnes de quart d'ESO, quan eren quart d'ESO, em deien, que jo era un mentider, perquè deia que eren joves en el que queixaran entre ells en català. Com anegàvem t'hi vells joves que xarraixin en català. Pensàvem que només els vells, els padrines, i els professors i el grup polític xarraven català. No hi havia joves. Afortunament hi un tal Pedrito, que era àrbitre el cap de setmanes i li va tocar arbitrar un partit o un poble i va, després de fer-me suar 10 minuts, va aixecar el braç i va dir que sí, que és prou, no deia mentides, que van arbitrar un partit o un poble i que era vera que deien el jove joves xarraixin en català. Vull dir, situació molt greu. Aquí un inmensa majoria de jovent no sap xerrar català i te contestarà l'examen perquè has estudiat memoritzat, però no, li costa moltíssim o no és directament de mantenir comerç conversa fluida en català i mos preocupar amb Boronel o, Galà, o per algun moment que pens que no. I crec que era abans que s'estava parlant, allò que et demanem només poder viure en català. Vull dir, poder anar en un comerç, poder fer vida més o menys relativament normal, poder consumir productes en català, poder tenir una conversa si ara anem de festa on sigui, sortir dels nostres espais habituals i anar més enllà i poder tenir un en català. No estic, jo, jo no es pillo, perquè és inimaginable per mi, que el català vagi ja recuperant segons quins àmbits d'ús. Estan, estan enllunyats tot això, Però, almenys que podem viure en català. Com això ja, ja també hi m'ho agonyar. Ja hem parlat molt bé, en Palat, David, que si m'adavan eh, que passen sobre el taller. Partint d'esquestes, que som una llengua que tothom, vull dir, m'ho apropat llim de per tot, ja som a mi contestis a la sèrie, ja és que, que mica més es castellà, vull dir, que castellà té milions de persones que el descensen i que cada dia encara no so castellà. Per què m'he de preocupar amb es castellà? Si el problema el tenc ja. Es castellà no té problema. I després, com... vull dir, com a llengua natural, el manco des dels darrets de 600 anys, aquí s'ha xerrat d'una manera, diguem-ne el català o el que sigui, vull dir... Però no el tenim altra, l dic, això de... I aquí els delingüets som els que som mallorquins de tota la vida i molts van xerrar el castellà. Perquè és que, és que el castellà i no l'interessa xerrar el mallorquí no el xerrarà perquè ho entén. Que el 90% de la gent que du una sèrie en un territori entén aquell idioma independentment de que el xerra no I després me'l he dit en Ninyaki que jo crec que et sa feina que haurem de seguir fent Veu el que ja he dit que explicar la gent cada pic que ve aquí no entén les coses. És a ah, no, jo pensava que el català ens volia saber en Catalunya i no sé què, i tal. Hi ha molts de, de que són peninsularis, que viven a, a en un costa i a Mallorca, que han vingut entre 3 o 2 anys, un fil del diari ha explicat tota aquesta en català i no cap problema, no li ha hagut d'explicar de, de... res més. Jo crec que sí que fa falta tota aquesta feina pedagràfica d'explicar a sa gent quan es nau vinguda i ve de fora, és una feina que haurem de seguir fent. Més que res perquè des de, des de, de fora no s'aprecia que qui parli un poble del català, per dir-ho en parlarem. Eh? Sí, crec que no m'ha expressat bé quan ha fet aquesta pregunta. O sigui, estic 100% d'acord en tot el que ho dic. Però el que vull dir és que fem amb sa gent, amb, amb la gent no? que parla en castellà. Ho perquè, jo què sé, és que és una conversa que ha vingut amb amigues meu al terreny, mm. tu estàs del 100%. I jo què sé, amigues em deien no, no, no però jo el català lo defiendo. Jo li deien, no, però el català s'ha defensa... de fer-se empleant-lo. Un altre que, que també la puc entendre, saps? Que m'ha deia que ella va venir aquí quan ja era gran, ha tingut un munt de dificultat a l'hora d'aprendre català, però perquè no no s'ha de fer puntura, una inclusió... Eh... Correcte, i jo me referia en aquest punt, sí. en, en plan, com gestionant tot això? O sigui... Com gestia? En espalpes aquest problema no passa. Això no passa. Nena, ell s'ha sorprès que el marroquín de la pol·lo seran tots en mallorquí, però que sí. ja tota la vida de campos, tota la gent que és de fara, sí. quan tenen sis anys i ja fa tres que van espaleta, tothom xerren el seu dialecte, el seu idioma, sí. ja on siguin, i xerren en mallorquí de espalpes, sí. perquè s'entorn, s'ambient, a on ve el problema? A on ve el problema? Sempre ho dic a tothom. El problema és Palma, com a llarga. A on no és la terra catalana? Palma. I deixem-me dir-m'hi que la gent les illes. La veritat de Palma és espanyola. I la gent no maca la Bé, són pobres costaneres, no perdé, no? Ho sí. haig de tenir molt projectes turístics, caldà, cal millor... Ho haig de un problema, perquè s'han quedat allà i no han anat a pintura a 10 km al interior dels poble, on s'havia signat a Santanyí, a Campos, a Manacar, a no sé on... De fet, tot l'any que era la millor que ella. És que està <coughs> <t 'a> no, <t 'a> ja molt bé per l'hitoral i per pàl·lum. Exacte. Per ser-me castellana. És així. A bons efectes catalans, s'ha citat. I se si genera un nou català que després li dius un Però... Ja no m'ho dic. Jo abans, només vull volar una idea que m'he oblidat de comentar abans si per mi m'interessa. És el tema de, de Podemos, no? Podem, Podem, Podem igual, que per mi és un tema molt interessant que m'agrada seguir molt de prop perquè me'l prenc com una manera fàcil i útil per a nosaltres fer autocrítica. No? O per mi, o per gent és movent socials, és és activisme. És molt útil perquè és com si fos una prova d'escoltó. No? Potser no haguem fet tan prou bona feina si després molta gent s'engressa i participa d'activisme o d'opció política, o que sigui, és igual, i ho fa en castellà pot ser cosa que no l'hauríem fet també i estic pensant, és que ara independentista de molt llibertari, l'antiquilitarisme o l'assemblea docent, no? molt moment tan potent, tan brutal, que teneu un milió de persones. Una de les principals reivindicacions, si no és la primera, és en català, apareix un projecte polític d'esquerres, com vulguem dir més igual, i passen aquestes coses que no ens agraden, no? Jo no m'hi solitx, no, no pas, de, de dir-li, això és culpa no crec que sigui sí, com a seu, és igual, però la qüestió és, ser no haver intentat fet tan bo, tan prou bona feina, potser no haguem arribat, no haguem estat capaços d'arribar nostres missatges al carrer, ser gent, no és activisme com aquesta xerrada que ja ha estat d'acabar, sinó, passant d'allà, potser no serem capaços, si després és un projecte que engresca, motiva i passen aquestes coses que no ens agraden, perquè no ens agraden. Però, si útil per a fer autocrítica, perquè tot això està molt bé i és molt guai, jo estic per això. Ara bé, la batalla de les idees no està aquí de dins, està allà en aquest barri sobretot, no? és allà que hem d'enginyar-nos missatges, amb projectes, amb estètica, en idees noves, guapes, atractives, perquè nostres projectes són aquests que estem tot d'acord, perquè en gran part estem tot d'acord d'aquí, anar allà. Sí, jo crec que la, la, el, el que em plantejava la Silvia és quan en tant, que passa, amb, que passa la gent que parla de castellà, que és que és com jo crec, castellano parlant, no? com, com fem, eh, és, un, és un tema social, psicològic, no? com fem que, que es trobin el mateix nosaltres que nosaltres. No? Tenim el, el problema de la, de la llengua catalana. No? Com, com fem que eh, una persona que viu a Calvià a Palma, tal, que parla castellà, que té un dels seus problemes, eh, es trobi el mateix nosaltres. No? Com, com ho construïm? I jo, en aquest sentit, de fet, És una de les ras principal per la què jo participo al, al projecte de, de Podem Ital i, i troc és, és bé també vull implicar-me molt més en, en, en aquest um, en entendre i, i, i poder explicar molt, molt millor el, el problema de la, de la situació de, de la llengua catalana, per això. No? Perquè des, del, des de l'àmbit social, amb, amb l'eix social podem incloure moltíssima gent que pot ser Blante, però que podem parlar de tu a tu i far-los entendre eh, quin és el problema, quina és la situació sense prejudicis normals de no, aquests són eh, catalanistes, eh, això, no? que s'anarà construint des, de, bé, des, de, des del el... cercle de círculo vallària. No? Ja quan, ja quan parles en català des d'un principi ja no importa que expliquis res, hi ha moltíssima gent que parla castellà, que són gent de classe treballadora, que no, ja no, no pots anar més enllà i explicar coses perquè ja és un, és un prejudici que que no, un que, no es, que no es pot trencar. No? I potser des d'un espai com aquest, jo eh, almenys ho veig així, que, que, que pots a acostar-te no? i dir, mira, parlem de, de, de problemes socials i, i aquest també és un problema social fonamental aquí i ho podem explicar sense sense prejudicis aquests no? pot ser una, una eina també fonamental i per això no sé, vull, entendre poc, vull entendre un poc millor implicant un, un poc més també Sí, mira, no, nosaltres, jo soc una generació que, que vam estudiar en castellà i que la norma social del castellà era, era molt forta de pares d est, d est, d est, d est, català o no parlants, que xerran entre ells en català i ensenyant en castellà en els fills i coses d'aquestes, no? Aleshores, eh, molta de gent jove, molts, molts coneixíem de xerrar en castellà. Fins que eh, se'ls van crear allà a Castelló, per exemple, Ateneus, o després el que és, el que és, el que és el Popular, que van ser espais que van obrir, que ja va haver una consciència lingüística i que, i que aquí va fer que molta de gent que no utilitzava mai el, el català, eh, tingués per primera vegada un espai que, que puguis utilitzar-lo, no? I això, eh, és, és fonamental que nosaltres sapiguem dur el tema que lingüística als espais on són, no? ja siguin espais físics o, o socials, no? De que, de, pues, per exemple, normalitzar que, que, que hi hagi locals on estigui tot en català, que es vegi normal adreçar-te en català, que n'hi hagin reunions que siguin en català, que nosaltres, per exemple, a l'escola lliure, tinguem català com un, un tema eh, pues, recorrent i un tema fonamental i això es normalitza la llengua i, i, vas, i, i gent que se va atracant ho va, ho va entenent no? i això és, és fonamental i després també utilitzar estratègies el que no pot fer en la meva idea és anar-te amb tu a una assemblea on tu saps, pensé, per exemple, de poder, que tu saps que Allà n'hi ha el 80% de la gent que no ha utilitzat el català mai, que no l'escolta mai i tal, i volar-te xerrar eh, com xerren els de Campos. M'enteneu què vull dir? Mm. Aquí és el que hi ha un estàndard, pues sí, i, i rebaixar per pues fer-te entendre. M'enteneu? Tu el que vols és fer entendre, però te vol fer entendre en català. I l'article salat, doncs pues, mira, te'n fiques per on vulguis, en no sé què. vull dir nos, no és un problema, Lo important és que puguis xerrar en català i que la gent pugui entendre. No, de, ara ja estem perdent aquí eh, riquesa lingüística o ja no xarro com el de Palma o coses d'aquestes. No, és eh, no, no, fonamental. Jo ho faig. Jo amb les famílies, amb la gent. No, no t'entenc, no te preguis i m'entendràs. I ja està, i me faig entendre. I és aquesta estratègia que hem de tenir. Perquè volem estar tot junts, vull dir. A més de d'això, ja... vull dir, no de que no anava referint, no d'això, però l'única d'això era que, pam, més avós ha perdut la gent. Oh, no ho sé, perquè això, ja de vegades, la gent ha sigut tècnol, però, no ho sé. Jo eh, estic totalment d'acord, d'alguna uh, relació amb el que deia abans al principi, també, del, del tema de l'acadèmia i el tema de... bé, també parlava de la música, no? Jo crec que ja, ja hi ha prou de, de deixar espais eh, abandonats perquè ja, perquè estan contaminats per l'espanyolisme o per la dreta o pel que sigui. Jo crec que intentent la, la política així hem d'allar a la música, a la cultura, a l'acadèmia, als espais on només parlen castellà i portarem nostres idees. Siguin el, el tema de la, de la llengua catalana o socialment d'altres coses, no, que, crec que de, no, està clar que és una, una estratègia, una estratègia que s'ha pot servir per al món de les esquerres des de fa molt de temps i crec que no ha funcionat evidentment. I és, un, és una, una altra manera de plantejar Dem no? pensar com, com podem entrar, evident la ciència no, no és neutral, no, no ho és i la guanya d'altres. Dem no? a guanyar-la a nosaltres, hemm a ficar les nostres idees que, que siguin dere que estiguin allà eh, i que el llenguatge oficial, en definitiva, tingui a eh, darrere doncs, la justícia social i bé, les idades que en, que en definitiva tenen de l'encemement comunal. No? I això en la cultura, amb la ciència, amb els espais on, on no ens trobem més còmodes i allà on sigui. No sé si és una altra manera de plantejar l'estratègia política que potser et podria ser interessant. I després del tema del bilingüisme social un tema important que també s'ha de tenir clar és que allò de fer, les altavetes eh, en els dos idiomes no, no aporta res o allò se feia en, en els 15M es va sortir allà. Digueu-ne ho digui en català i el següent en castellà no, no, no, ajuda, no ajuda a que, que s'aprengui se, se, se, se llengua, no? O sigui, el que es fa és, és el contrari de, de fer que, sigui, que no sigui necessària. I o si sigui, o sigui, encara hi ha molta gent que te demana... I tu tens poques vegades tan ben així que això si s'implicaria més gent? És un discurps, sempre. Sí, se posa per la pregunta, per què no ho pones en castellano que hi més gent, no? Sí. Vull dir, això... O sea, vamos, jo m'ho he trobat des del sí. de més de principi. Però això és una cosa més en llengu, També en qualsevol tipus de, de discurs. No, això és es radical. Dir-ho així, que, que, que, que també... Que, entre, que és diferent, que crec el uh, que dius i la manera com ho dius vull dir, jo que el que dius uh, has d'intentar uh, ser la més ferma uh, en els teus vulgui i el vulguis dir Però, en canvi la manera com ho dius has de ser el més flexible possible el que deia Nignac i que deien, Iñaki, has de ser l'adaptar-nos en, en el context ja sí, sí. yeah. uh, jo vull dir una darrere cosa que em pot doi que ho havia apuntat, però. Que pens que s'autocrítics, i pens que ho solen ser, tampoc s'ha arribat al punt d'aflagerar-nos, que a vegades pens que també hi arribem. I tornant un poc al tema de la llengua catalana, de la llengua lliure, lliure, que era com ho una mica aquí, jo troc que... Escola, no, no, els debats que voltant de la llengua lliure que s'obreixen aquí a semblen molt interessants perquè en altres coses aporten idees noves. Allò que comentava un any abans, no sé si se referia a Mata de Jonc o... Hi ha escoles com, que tenen, aquí a Mallorca, educació 100% de català i immersió lingüística des de fa moltíssims, set dècades, ja, sí, moltíssim d'anys. I, I no són d'allà, que seria, per mi, les proposa més obresarades, innovadores, trencadores, no? Ja me recordo un debat que teníem al voltant de Nono, de l'ensenyament en català, quan no sé si, no sé si es redactava un document lingüístic, el projecte lingüístic, no?, se parlava una mica i d'allà va sortir una idea, que m'ha semblat molt bé, molt guai, i era allò de, que s'immersió lingüística, segons com la mirem, poden considerar que ha fracassat, que cada castellà guanya més espais d'ús en, en, en retriments del català, Per però s'immersió lingüística no, no està funcionant, i sorgia de, no, no, l'idea aquella de i si, per exemple, no te can tant s'ús català sinó la d'ús, i si, per exemple, s'organitza una activitat extraescolar en castellà intencionalment per inculcar en el xaval la idea de xeralgin en català a aquella persona que vengui a fer o el que sigui. Clar, aquesta idea era, era molt trencada i dic, molt bé. Se visualitza que l'anemic no estan en sus 100% en català, perquè tenim escoles que de... sí, el mato de jo o pius 12, o moltíssimes escoles que sus 100% en català, de los y esas lotes surten d'una un, idea de 100% en català, perfecte, fins que surtenen al carrer i se donen que es mona una altra. No? Des d'aquella no, no. proposta jo entenia ja entenc, que allò que intenta no és només que l'ensenyament sigui 100% català, que això és una cosa més o menys bàsica que ja es té presumida, sinó que se mira de trencar aquesta norma d'ús que diu que ha deixat en castellà un castellà no parlant. Com se fa això? No es fa i si nos' es compren super per dos euros. Llavors, s'organitza una activitat extraescolar amb una persona en castellà no parlant, de manera conscient i intencionada, perquè s'acompanyant pues, o gel·lots s'hi atracin en català i la fa el taller de, de, de comentar de la guitarra flamenca o de manualitats o del que sigui en castellà perquè s'ha acompanyat i la gent apre, visualitzi i aprengui que se pot xerrar, que és normal, xerrar en català com un castellà parlant. D'aquesta manera aquesta idea, que per mi molt trencadora, és una, petita, una cosa petita però ja n'hi ha, és molt trencadora, sorgeix de l'educació lliure, sorgeix d'aquest esperit autocrític que ens caracteritza i que està molt bé. Que Poden tenir dècades d'ensenyament 100% de català en moltes escoles de, de Palma, però jo és la primera vegada que la sent i ha ja de ser, com no, de ser lliure. No? Sembla que se visualitza que és que s'ha de trencar i se va cap allà. I m'ha semblat que, que això vol dir, això, que animar a seguir aquesta actitud, perquè d'aquí poden ser com, idees molt interessants que després s'apliquin altres models educatius. Això és bastant és molt covall. <ríe> El passa que s'ha quedat en afegit. Bé, però no teoria, que està bé, però està guai. Uh, uh, yeah. uh, bé, ningú... Qualsevol cosa de dones que vulgui afegir? Un punt de crítica, un punt de psaic... Què Ha estat... Bueno, les preocupacions dels principis que han estat al poble, perquè el debat està molt productius s'han dit molt... molt noves o... Que, que, que potser en aquests espais no estan tan acostumats a dir que, que necessitàvem tornar a sentir-lo una vegada més. No? I bé, ha estat el gravat, així que podrem aprofitar-lo i aprofitar-lo que vulguem. I bé, moltes gràcies a tothom per haver vingut i ha fet les aportacions, especialment als exponents, que per molt que puguin dir han considerat unes intervencions molt encertades de part dels estres. Així que, moltes gràcies a tothom i, bé, recordeu que bé avui no, avui no hi ha a sopar, els altres ho heu sí, però, bé, eh, demà es farà el segon acte, que vendrà una companya de la plataforma pel No Sí, que bé, no sé, si, no sé si coneixeu no, però van fer aquesta campanya perquè hi hagués la opció de votar, la campanya perquè hi hagués l'opció de votar, l'opció de No Sí és la consulta que s'ha de fer, la consulta també. Uh, Ell els posos en opositors de d'un pot de don sorgeix tot aquest moviment, no? És contextual cos de moviment en si i com s'han els posos posicionat els anarquistes enfront d'esta consulta, si intenció estigui en un altre company en un altre moviment, però que al final no hi podrà ser. Així que, bueno, a, a, a, a sim mateix amb just també i ja tindrem un bon un bon debat, supost, i tendrà també un company de, de coordinadora que, de seu punt de vista personal, farà la seva aportació. I aquest dia sí que hi haurà sopar després, i després, dissabte, farem una xerrada, que vendrà dos companys de la UIP, dos antropòlegs, que xerraran de cultura, intentant rompre els límits que s'hi han pintat al voltant, i que ajuden a entendre-ho. També hi ha, i que també hi haurà sopar després. Uh, espero que vulguis fer aquest debat i que, que de tots els altres i doncs aprava el moment que escompa. Sí, bé, que el tema de la llengua és una cosa que dels que venim a la veritat d'aquesta jornada molt l'interessa molt i que segur, segurament ho toquem, ho toquem més pic, si no en aquestes jornades eh, trobant cada una línia de donar altres context, un mallorquí, no hem de no hem d'abandonar per res no? i incitar sobretot uns coneixements filològics que tal, tal qual vol dir l'amor a paraula. Per tant, això que és una cosa que no abandonem i esperem que aquest acte serveixi per fer més preguntes i dubtes i sobretot propostes, perquè jo crec que n'hi ha, ha hagut un parell avui de propostes molt interessants. Com que digui que t'invitents... Bona nit! Escriure un llibre!